Yeah, hát nézzék, ha nem rádióznék, nem tudom, mit csinálnék most pénteken 7 óra 3 perckor, valószínűleg aludnék. De az az adrenalin, amit ez a meló ad, hát az ember minden reggel egy Mick Jagger, egy bónó. Most mondanom kéne egy nő, de senki nem jut az eszembe, vessenek meg a mókusok, akik közé vetnek. Értik, egy bónó vagy egy egy David Bowie mellett nem tudok egy olyan előadott rengeteg van akiket szeretek akiket imádok hallgatni de egy sincs olyan aki úgy robbanna be a Wembleybe mint ahogy láttam berobbanni a bónót Navracsics Karácsony Gergely. Györgyevicsben Benedek, és utána hazamegyek. Hogy aztán csak a civil a pályámba. Este a bandival megyek Dorottyára, holnap esküvő, meg annyi prominens emberrel. 19-es asztal. Fantasztikus volt Komáromban. Semmi köze nincs ahhoz az élethez, amit egyébként élek itt a fővárosban. Ma a 2018. október 12-e van, így aztán 13 a 13-a nem lehet péntek, a ma péntek van. egy ebben a Senkinek sem való, és felette is csak korlátozott mértékben ajánlott műsorban, amelyről a leghatározottabb mértékben állítom, persze a tévedés kockázatát fenntart, vagy ez a normális zenei hang, Akkor is, ha. A fejem tele van gondolattal, de ismét akkoroztam meg önökkel, ha előhívják. Egyébként különböző műsorokban, különböző beszélgetésekben előjövök vele, de... Szemben a múltal most szózatot nem, is, nem intézek a néphez, mint hogy előző napokban se intéztem. Ezzel alapvetően egyébként azt teszem lehetővé, hogy megjelenjen egy olyan civil hang, ami nem a politikával van összefüggésben, amely egyébként ebből a műsorból gyötrő módon hiányzik, miközben egy tízes skálán tízesre teszem lehetővé azt, hogy ez meglegyen. Ehhez képest várjuk meg az elsőbe telefonálót. A várjuk meg az önökre is rám vonatkozik, én még nem beszélek királyi többesben. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Egyes sorszámmal rendelkezik. Azt mondja a csorban, a hogy be tud a Tina Turner, egyébként igaz, de rám Tina Turner nincs ilyen hatása. De látják, másnak eszébe jut egy nő, úgyhogy már jobban el a női nem. Egyes orszámmal senki? Jó, én várok. Ma is nyár lesz, függetlenül attól, hogy most még ilyen ősz van hőmérsékletileg, de jönnek a 20 fokok. 0999 valamint 0636771161, figyelek a valamire. Never breaks, he said The sun never sets again, these flowers will never fade. Time will never come to say goodbye. Say goodbye. This time never turns. You say. elvileg működ. Jött másik ajánlat is, Madonna, tehát a hallgatók már döntet hozták a David Bowie nullát, tehát ott volt David Bowie Bono 2-0, most már ott tartunk, hogy David Bowie Bóno és Tina Turner és Madonna. Bóno, David Bowie és Tina Turner élményen van madonna nem hallottam élőben. 0614890999 és egy fél nyolcra be van jelentve egy beteg vagy egy, nem tudom mi, kuncsav kliens, nyolcra egy másik, harmadik az fél kilenckor ezek a beszélgetések nem interaktívak, leszámítva a Karácsony gergely el folytatott az Igen. Ha nem telefonálnak, akkor időnként kinyitom az ajtót, mint valami asszisztens, csodás, meg azt hogy 061. 4 8 9 A többi önökön többi múlik. Egy percel múlott 48. Én azt nem tudom az önök helyet, tehát önök nevében is önök helyet eldönteni, hogy mi az, amivel Önök betelefonálhatnak egy ilyen műsorba Én valójában Amikor nem beszélek Akkor abban sokak mellett Az van, hogy nem akarom tematizálni Tehát, hogy véletlen se vegyem el a kedvéket Attól, hogy valami Olyasmivel jönnek elő, amire Egy bizonyos beszélgetés hevében meg Azt mondom már, hogy ez hogy tudott az eszükbe jutni Ilyenkor bármi az eszükbe juthatna beleértve hogy Biztos eszükbe jut, csak nem telefonálnak Én pedig ezt tökéletes békével és békében tűröm Nincs hiányérzetem, lehetőbb sajnálom. Már kettő perc elmúlott. 418 061 489 valamint 063677-1161. a Filipovon útjáról most már csak az hiányzik, hogy valószínűleg itt a bokos okozhatta azt, hogy tegnap nem hívott vissza, mert ezt ígérte, de a jövő héten egyeztetnék vele, hogy visszailleszteném egy pénteki beszélgetéssel. Figyelem a Facebookon a bakás dörmögését is, de a találkozóra a messzire jött ember előtt ott nem kell műsor, ez így alakult ez a kapcsolat, a Filippovval másképp meg. Minden változóban, minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás. 5 perc elmúlott 48 Könnyítek a lelkemen, mert euh, jobb, ha az ember előtte elmondja néztem tennep az ATV-n Bíró Marian, Vicsek Ferenc és Rúna Egon beszélgetett Puzsi Robert Roberttel szürreális élmény volt küldtem Egonnak egy SMS csak hogy mindenkit bebiztosítottam még mielőtt a nehéz tüzérséggel előjövök egy olyan beszélgetés, hogy felejtsük is el a témáját, pedig nem könnyű, ahol Róna Jegon magázózva beszélgett Puzé robert akivel együtt voltunk a Budapest Rádióban, és mindkettőnk főnöke Róna Jegon volt. Ez a kapcsolat nincs felfedve, tehát ugye hányszor el, hogy a régi ismerettség okán tegeződni fogunk, és akkor ez még csak a kezdet. 6 perc múlva lesz fél 8. 0614890999 és egy 5 perc múlva lesz fél nyolc Most már drukkolok, hogy senki ne telefonáljon be. Ha így alakult, akkor legyen Pomogér, legyen zene, meg az én hangom. Négy percünkben lesz fél nyolc. A lesz Jó reggelt le! Hánykor kell? Hát én általában egy-hatkor szoktam kelni. Hétvégén? Hétvégén hatkor. Hatkor, hétvégén is? Igen, a vasárnap, igen, szombaton, uh, szombaton, van a, a, a hétig, hétig is, aztán két hétig, volt hogy fél nyolc. Szokott-e <gül> Én nagyon ritkán, de szoktam, igen. Én Komáromban voltam, kihasználtam a jó időt, meg ugye minden nap, lassan minden nap hanggal kötelezettségeim, és nagyon ritka az, hogy valamelyik nap nincsen semmi, és akkor fogta magam, és elmentem, és szerdáról csütörtökre virradóra Puk, Lászlóval álmodtam, és akkor föl is hívtam, Ilyenkor zavarba jön a másik fél, és akkor óhatatlanul elkezd különböző dolgokat mesélni, holott. én csak ezt a egyszerű tényt akartam neki bejelenteni, beleértve, hogy nem vette föl, hanem visszahívott, és mindig Vadas Tamás jut az eszembe, a rádió kúhajdan volt tulajdonosa, aki egyszer azt mondta az én barátnőmnek, a Krisztinának, akit önnek is van szerencséje ismerni, mert hogy a Kriszt gyakorta, Palaszolta fel, hogy vele milyen ritkán álmodom, szemben Orbán-Viktorral, Donald Trump-kal, Puklászlóval, és a legkülönbözőbb közéleti személyiségekkel, elsősorban férfiakkal. És Vadas Tamás, aki azért nem volt hiányában az észnek, azt mondta a hompolának, hogy mert úgy Vadas Tamással is sokat álmodtam, azt mondta a Krisztának, vegye meg a rádiót, és onnantól magával is fog álmodni. Különböző emberekkel találkozom műsorokon kívül, és itt van például az Unió, amelyről, és nagyon sok egyéb más dologról, csak akkor beszélünk, amikor valamilyen politikai vita okán szóba kerül, a hétköznapokról soha. És az a fura, hogy orvoshoz sem megy az ember akkor, amikor nincs semmi baja, ugyanakkor mégis az embernek van egy hiányérzete azzal a kapcsolatban, hogy a békés hétköznapokról, amelyben ugyanakkor mégis az életünket is alakítják, vagy ennek a régiónak, amit Európának hívnak, arról relatíve kevés szó esik, aztán megint hoznak egy döntést, és akkor annak a vitájától megint hangos a sajtó. Igen. Hát ez a legtöbb országban így van. Én, ahol ennek ellent ellenpédáját láttam, ahol, ahol intenzíven azt mondtam, hogy a hétköznapokban is része az Európai Unió a, a, a beszélgetésének, vagy, a, a, vagy akár a, a politikai életnek is, nem konfliktusos értelemben is, azok nagyjából az alapító országok. Tehát én azt láttam, hogy, hogy Franciaországban, Belgiumban, Németországban van egy nagy fokutájékozottság, és egy, egy nagyobb fokutájékozottság az Európai Unióval kapcsolatban, és sokkal inkább a az életük részeként, és nem külső tényezőként kezelik az a tania. Politikusok is, és nem politikusok is. Anglia? Anglia mindig más volt. Amikor én kint voltam, 96-97-ben, akkor is én azt láttam, az angol újságok szerkezete, rovat szerkezete is úgy változott, hogy belpolitika, a nemzetközösségi országok, és utána jött csak Európa. Tehát Európa volt a, a távol külföld akkor is a, a briteknél. Ön olvasott? Igen? igen. Ott a nemzetközösség, tehát India, Pakisztán, Ausztrália, Új-Zéland, Kanada sokkal közelebb állt akkor is az érdeklődésük közöttünk az Európai Unió. Printet olvas? Micsodálatosan. Print újságot. Print újságot? Hát, hát az a igazság, hogy most már ritkán olvasok. Napilapot szinte soha printben, heti lapot most már csak néha, amelyet a heti válasznak szűnt. És kint? Kint a... Kint ritkában. Kint, ritkában, kint ink, Azt is inkább internetes formátumban. Heti lapként ott, ha olvasom a politikót, az... Az árulja már el nekem, én azért is jó magával beszélgetni, egy csomó dolgot nem tudok, és bevallhatom. A politikót mindig kötik valami, ez a politikó mihez köthető, az kinek alapja? Ú, uh, ezt tudnom kéne. Ez az amerikai politikóhoz köthető, és hagyományosan Amerikában a demokratákhoz szokták kötni, de hát én, hogy mondjam, lehet, hogy, lehet, hogy ahhoz kötődik pártalapon, de azért ez egy általunk megszokott, nem sokkal lazább kötődés akkor. Az Uniónak miért lapja? Vagy van? Volt, hát volt, a European Voice volt, az a politikónak az elődje tulajdonképpen. A European Voice volt, ami az, az economist által, az ikonai csoportos tartozó alaphoz. És műltve? ment, és fázásárólta a politikó gyakorlatilag. De ugyanígy a Euronews ugyanezzel a problémával küzdött, hogy ugye ez, ez úgy indult, mint az Európai CNN, az uh -huh. Európai Unió cnn és sőtben ment, és ha tudom, most arab tulajdonban van. És azok miért üzemeltetik? Hát azt a félköztőt ők előtt kérdezni egyébként. Lehet stratégiai sok minden lehet. Stratégiai érdek, tehát lehet, hogy arra várnak, hogy egyszer majd ennek a befektetésnek emelkedni fog az értéke, mert valóban kialakul egy olyan közérdeklődésre számot tartó hírpiac európai szinten, de az is lehet, hogy az egyik gazdasági befektetései, vagy egyéb politikai befektetéseiket promotáló azokat hirdető vagy segítő platformként. Internetes lapja van az Uniónak? Hát a, van a vannak az Európai Unió intézményeinek a honlapjai, ezek uh -huh. mérsékelt színvonalon és intenzitással híreket is szolgáltatnak. A politikó van itt is, ami ami a politikának van egy online változata, ez a politiko.eu, és, és ott, ott vannak hírek, illetve vannak. Kisebb, kevésbé sikerült próbálkozások, mint a New York például, vagy még egy van, ami nem is tudom. Az egyik, egyik inkább bolgár, a másik pedig inkább görög tulajdonban lévőnek tűnik. De igazán nincsen olyan online, on, olyan online lapja, mint mondjuk a Magyarországon a, nem tudom én, a, az index, amik így mindenki olvas többé-kevésbé. A print ki fog halni? Szerintem nem. De ez, ez merőben, tehát én most itt abszolút a Hájó Kovács, meg a, meg a Kibic, meg nem tudom, mindent lehet mondani, de Soha értem, mert nem csináltam újságot, ezért maximális tisztelettel viseltetek azok a De sajtudják, ez volt felelős. Na jó, de hát valaki, a célipari miniszter, vagy Martinász a ez azért van. <gül> van, csak <évé, évé gül> Igen, igen tény. De én úgy gondolom, hogy ahogyan a, a nem halt ki a színház, pedig mindenki megjósolta, amikor bejött a rádió, meg a tévé, nem haszlja a nyomtatott könyv, amikor bejött a, az e-book, úgy, úgy nem fog kihalni szerintem a nyomtatott sajtó sem csak meg fogja találni azt a szegmens, ahol, ahol és akik inkább nyomtatott sajtót olvasnak. Valójában az a vergődés, ami anglia kapcsán van, az, az minek van? Vagy miért milyen van? Milyen célból, vagy milyen okból? Miért van? Tehát miért, nem, miért nem megy ez abban? Egyrészt azért, mert még nem volt rá példa. És, és tudja, én ezen megszállottja vagyok, hogy a demokrácia az egy folyamatos tanulási folyamat. Tehát ha, ha ezt most nem demokratikus rendszerek csinálnák, akkor valószínűleg háború lenne, nem? Tehát egy, egy birodalomból, ha valaki ki akar válni, akkor a birodalom csapatokat küld oda, és megpróbálja ezt megakadályozni. Itt, mivel ez egy abszolút demokratikus úton zajló dolog volt, eredetét tekintve, és az egész menetét tekintve, hogy egy népszavazáson alapozódik ez a, ez a, ez a lépés, a, és ezt a népszavazást bármennyire is sajnálatosnak tartja az eredményét, soka, sokan e, sajnálatosnak tartják, de magát a népszavazásnak, az eljárásnak a legitimitását nem kérdőjelezik meg. Ebből adódóan, Mindenkinek tanulnia kell, az Európai Uniónak is, és a briteknek is, hogy milyen az. Egy kicsit olyan talán, bár én ezt csak sok ismerem, amikor egy gyarmatbirodalom, és a briteknek ezzel kapcsolatban lehet tapasztalatuk, egy gyarmatbirodalom felbomlik, függetlenséget kell adni, Kiválik egy rendszerből. Jól beszél, mert az, az ember, anélkül, hogy pontosan tudnám azt, amit mondok, mert ugye egy so csomó fogalommal él az ember, amely számára jelent valamit, de abban a pillanatban, hogy hozzáértővel beszél, akkor vissza kérdező, és akkor nehezen tudná azt részletesen kifejteni. Egy ilyen Cambridge-jellegű együttműködést vélek felfedezni Európa és Anglia között, ami majd 2019. áprilisától működne. Igen, azzal a, azzal a nehézséggel, vagy azzal a különbséggel, hogy a brit van a brit kormány nagyon nehéz helyzetben van azzal, hogy a parlament uh, tulajdonképpen érvényesíteni tudta az akaratát, vagyis a kormány nem kap teljesen szabad kezet a tárgyalások folytatásában és leginkább lezárásában, hanem ugye az a döntés született, hogyha a brit kormány uh, véget ér a tárgyalásokkal, akkor ennek a tárgyalásnak tárgyalás sorozatnak a dokumentumát a kiválási szerződést ezt vissza kell vinnie a parlament elé és szentesítetni kell a parlament. Amit Egész egészében vagy részenként egészében és részenként gondolom én, tehát uh, nyilván ez megint egy kormánypárti ellenzéti játék lesz, majd nyilván a kormánypárt szokták. ha nem fogadják meg, el egy részét, akkor mi van? Na hát ez a Na, ezért van nehéz, ezért szerintem a kormány, mert egy kisebbségi kormány, ugye ez egy olyan kormány, ahol a konzervatívok valójában kisebbségben vannak a parlamentben, őket megtámogatják az északírországi unionisták, az, az ottani protestáns, brit, uh, vagy angol, uh, Kép, közösség politikai képviselői, ami még egy csavarsz az, az egész történetben, ugye mert az egyik legérzékenyebb kérdése az egész a Brexitnek az északír -ír határ kérdése, ami, ami ma egy új, közös utazási térség keretében gyakorlatilag nem létező határ, tehát amikor mi vagyunk látunk Szovákiába, ugye látjuk a vonalat, de senki nem állít meg a, viszont ha, ha, ha nagyvitania kilét akkor ez egy az Európai Unió külső határa lesz vagyis a nagy kérdés az hogy, hogy ott akkor határőrizet, vámellenőrzés, sorbaállás és az északír ír családi kapcsolatok gazdasági kapcsolatok települési kapcsolatok minden kapcsolat olyan sűrű ma már hogy e, ez nem lehet fájdalommentesen Egyébként sem lehet a sem elvágni, de még tehát extra fájdalmaktól sem lehet megkímélni az ottani népességet. Na de bocsánat csak visszatérve, tehát az éjszaki, ez az északír probléma, ami az északír politikusok életét nehezíti, akik támogatják a kisebbségi konzervatív kormányt, aminek be kell vinnie majd a megállapodást, ami mivel kisebbségi pozícióban van. Ezért nagyon nagy a veszélye, hogy ha lesz egy ilyen megállapodás, akkor ezt le fogja szavazni a parlament. Ha leszavazza a parlament, akkor az ottani nem írott szabályok szerint a kormánynak valószínűleg le kellene mondania, és új választásokat Jó, kellene. De mi ezt a kontinensről Én? úgy nézzük, mint akik azt mondják, hogy ez a Tibajotok, hiszen mi már evel nem kell, hogy törődjünk, mert ez a Tibajodásodtó következménye. Igen, de ez egyben meghatározza a kiválás előzményeit is. A brit kormány szerintem azért nem tud ma, igazán jól artikulált pozíciót adni az Európai Uniónak, tárgyalási pozíciót adni az Európai Uniónak ebben az ügyben, mert gyenge. Én ezt értem, csak azt nem értem, hogy van egy dátum. Az kötött? Ez kötött. Ez ez sor... régen... Lehetne, bocsánat, de van egy külön... lehetne rajta változtatni, igen, de... de eddig minden, mindenféle azt hangot tettja, hogy ez kötött. Ami ugye azért fura, mert egy sor dologban nem fognak tudni megegyezni, és akkor március után mi lesz a státuszkó? Hát ez az a bizonyos megállapodás nélküli kiválás, ami... De ami onnantól sokan... kezdve ez egy ilyen félig meddig Exlex állapot. Hát igen, elvágódnak a, a, a kötelékek. Jó, de, a, de a, a hétköznapi ügyintézésnek mik lesznek a, a szabályai? Például azok lesznek a szabályai, hogy én amikor, amikor Erasmus pályázatot írok ki, igen? ki, akkor már most ott van lábjegyzetben, a kiírásnál, hogy az Egyesült Királyság polgáraira mindezek a pályázati kiírási feltételek 2019. március, vagy úgy 29 ég jól után e, már csak a, a bekövetkező változásra való tekintettel értelmezhető, hogy valamilyen kicsit dodonai, de mindenki érti, hogy okay, a. Oké, akkor van már jó, csak a bekövetkező ez magyarul mit jelent? Vagy angol? Ezt mondom, az azt jelenti, hogy ha elvágják, tehát ha nincs megállapodás Igen? erre vonatkozóan, akkor 2019. március 30-án egy brit állampolgár pontosan olyan <gül> jogokkal rendelkezik az eredmény, mint egy, mint, egy, mint egy kongói. Ege. Ja, hogy mint egy kongói? Aha. Mint egy kongói. Hát mert az, ugye az, a, a Brexit, ez a kiválásnak a problémáját éppen az jelenti, a britek bejelentették, hogy ők nem akarnak a közös gazdasági övezet. Ugye van egy olyan, bocsánat, akkor visszatérve. Az Európai Unió mellett létezik egy olyan közös gazdasági övezet. Ennek tagjai olyan országok, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak, de tagjai a közös gazdasági övezetnek, úgy mint Norvégia például vagy Svájc, uh -huh. akik vállalták azt, hogy ők nem akarnak belépni az Európai Unióba. De magukra nézve kötelezőnek ismerik el az Európai Unió joganyagát, és hozzájárulnak pénzzel egyébként az Európai Unió különböző programjaihoz. Magyarországon is elhíresült Norvég alap és Svájci Igen. Na most a, a, a, a britek azt mondták, hogy ők nem akarnak a részesei lenni ennek az európai gazdasági térségnek, mert az egyben ugye azt akkor a közösségi jogot is el kéne ismerni, és ők nem akarják el ismerni a közösségi jogot, magukra nézve. Ez az egész Brexit tulajdonképpen erről szól, hogy ők ki akarnak válni ebből a jogközösségből. Cserébe viszont, ha ők nem részesei az európai gazdasági térségnek, akkor egy csomó olyan programban nem vehetnek részt, mint például mondjuk az Erasmus, Európa Kulturális Fővárosa. Nekem ki kellett zárnom. A brit pályázót az Európa Kulturális Fővárosára. Nem tudjuk, miért nem cselszem meg a döntés. Magyarországgal egy évben, tehát 2023-ban nagy adta volna a másik De volt kulturális jelentkező? fővárosát. De folyt, elindult a pályáztatás, és ez eredetileg úgy megy, hogy amikor megy a pályáztatás, akkor az Európai Unió is küzd, küld szakértőket, sőt, tulajdonképpen patronálja az egész folyamatot. Magyarországon is. De van én konkrét megint, város, amely jelentkezett? Voltak jelentkezők, igen. Leeds, Bill uh, uh, És azt uh, tudjuk, hogy akkor ezekben a városokban ilyen jellegű tevékenység nem is folyik, hiszen ők diszkvalifikálva lettek, bár ez a szó itt nem jó. Én, én, igen, de hát jó. Én kénytelen voltam írni egy levelet a, a briteknek, hogy az biztos, hogy 2023-ban sok minden történet, nagy de egyelőre ez biztosnak látszik, hogy Európa kultúrás fővárosát nem adhatjuk. Az történet. ön ellen hova lehet fordulni, ez úristenem kívül? Hát sehova. Sehova, mivel ez, ez alapvetően az Európai Unió ö, projektje, ezért az Európai Unió dönthet arról, Értem, hogy de most történet. a struktúráról beszélt, van-e önnek helyettese? Hát nekem van egy főigazgató, aki a főigazgatóságnak a vezetője, de ő, ő hibat, ez mindenkinek van, van egy főigazgatója, állam. minden biztosnak? Sőt, nekem több főigazgatón is van. Igen, Egy mindenkinek van, aki biztos, aki nem alá elnöp, igen? bonyolult. Igen, nekem van, nekem van kettő is. Kettő is kettő fél. Aztán, Jó, oké, és mi a hierarchia? Tehát én, a, én, a, én politikailag fölötte vagyok a főigazgatónak, de ő, ő tehát ő olyan, mint a közigazgatási államtitkár. Politikai helyettesen nincsen. De ha valamilyen robot korlátozva van, akkor az ön tevékenységét vagy az önnevében nevében ki jár el? Eljárhat egy másik biztos, van helyesítésére. És azt a Juncker jelöli ki? Ö, igen, tulajdonképpen igen, igen. De ez nem szokott, tehát erre nem nagyon. De volt, van, van erre példa. Például olyan is volt, hogy megszűnt egy tárca, például amikor Jonathan Hill az előző, a, a mi bizottságunkban az első brit biztos, akinek a referendum után, aki a referendum után lemondott, éppen a Brexit kapcsán lemondott a biztosi pozícióról, és ő a bankunióért felelős biztos volt, az Európai Bankunióért felelős biztos, akkor nem csak új személy jött Nagy-Britanniából, Julian King személyében, hanem egy új portfóliót is hoztak létre, megszűnt a Bankunió, ezzel onnantól kezdve Vádis Gombroskis alelnök foglalkozott, és létrejött a védelmi politikáért felelős, nem is védelmi politikáért, hanem a védelmi unióért felelős biztos, ez egy Julian King. Tehát van olyan, hogy megszűnik egy menetközben is megszűnik egy portfólió, átveszi valaki egy másik biztostól a, a portfóliója egy részét. Vannak ilyen ácsok. A nemek az hogy alakul a bizottságban? Hát most akkor be kell azt számolnom, és ezért elnézést kérek. a felsorolni akkor Federica Mogherini, Marianne Tyson, Cecilia Malmström, Vera Jólová, Margrethe Vestager, Corina Kreczu, Esbjete kontingens van? Nincs, Tudé, tulajdonképpen itt nincs. A, a hivatalunkia apparátusban van egy olyan cél, hogy azt hiszem 2019-re a mi mandátumunk végére a felső vezetők arányában egy 40%-os női aránynak kell lenni. Ez egy iránycél. Politikai cél, tehát nem jogi, hanem ez politikai ez célul a, a bizottság. A biztosabb között nincs ilyen ilyen irány cél, de a 14-ben Jean-Claude Juncker arra biztatta a tagállamokat, hogy lehetőleg nőket küldjenek. Ebből lett az. Bocsánat, hogy Maria Gabriel belsett 8... Hát igen, valahogy így 8-9 női biztos lehet, hogy 28 A Azt irányos, hogy az embernek a mandátuma alatt ne szülessen gyermeke, vagy, vagy, vagy ez, ez megoldható? De van olyan, Pierre Moszkovicinek most szűlt a feleségben nyáron. Csak ha a magán, tehát a biztosaknál azt jöttem hisz, hogy a, a magán életet tényleg sokkal szigorúbban, vagy nem tudom, most nem nem kell mindenképpen a magyarázat találni, de, tehát van olyan, van arra példa, hogy az alapján ingyenek születik a biztos évei. Van. Ami az Aktualitásokat illeti az, ami a hét elején téma volt Magyarországon, hogy az Áfának a kulcsát hogy állapítsák meg, az például az Unióban korábban valamilyen szabályozás nyert, hogy mi legyen a felső kulcs? Igen, tehát van egy, alapvetően az adózás tagállami hatáskör, most próbálják feszegetni elsőbb a nyugati országok, hogy létre kellene hozni egy közös szabályozási rendszert valamilyen formában, a nyugati országok, akik viszonylag magas, vagy általában magas adókulcssal rendelkező országok, folyamatosan panaszkodnak arra, hogy az ügynevezett kelet európai országok az úgynevezett szociális dömpinggel, ami azt jelenti, hogy alacsony adókkal, és ezért uh, alacsonyabb színvonalú szociális gondoskodási rendszerrel olcsóbbá teszik a saját munkaerejüket, és ezzel rontják a nyugat-európaiak versenyképességét. Egy állandó panasz ami jön a Benelux államoktól, Franciaországtól, Németországtól, és ezért van időnként egy, egy olyan e, nyomás, hogy, hogy egységesítsék az adókulcsokat, de mindez idáig csak annyit történt az én ismereteim szerint, hogy az ÁFA legfelsőbb, tehát abba maximálták az álfát. Aminél magasabb nem lehet, ez a 27% ami, ami Magyarországon van. És ami most lement 25-re, vagy le fog menni? Ezt nem tudom. Hát ez majd van javaslat, de hivatalos javaslatot a bizottság dolgozhat ki ezzel kapcsolatban, ezt én még nem láttam. De hozhat olyan döntést az unió, amely tagállamokra nézve olyan téren lenne kötelező, amire egyébként eddig nem volt példa, mert az tagállami hatáskör? Hát tulajdonképpen a, a maximalizálás, az egy hogy most is kötelező, tehát hosszat elvileg, ha elfogadja a kérdés, hogy el, a tanács fogadja, tehát minden ugye azért csak feltételekkel kezelendő az az állítás, miszen itt a tagállamok kezéből már kicsúszott az irányítás, és mindent a bizottság dönt el, mert a jelentős döntéseket, a politika formáló döntéseket a tanács van mindig, ahol a tagállamok élnek. Oké, okay, azt már láttuk, hozzá... hogy migránsügyben hogy alakult az élet eddig, de például mondjuk, ha egy ilyen döntés születne, hogy a 27-et leviszik 25-re, akkor egy Igen. tagállammal mi lesz, ha azt nem tartja be? Hát köteleltségszegés eljárás indulhat ellene, de és még a... előtte, miért ez a döntés megszülethet, ez a blokkoló kisebbséget. Azaz a az, az, az, tagállamok egymás közti... Tehát jutunk, mint a migráns esett történetben. Így van, például akar. Igen. Nekem. Igen. Igen. Igen. Van olyan uh, helyzet, amely különböző különállások okán jóformán el lehetetleníti a hétköznapokat, vagy valójában azok a példák, amelyekről beszélünk, azok annyira egyedi esetek, csak nagyon sokat beszélünk róla, miközben a hétköznapok ennél sokkal oldottabb együttműködést és munkát feltételeznek. Az Európai Unión belül? Uh -huh. Hát vannak olyan területek, ahol, ahol gyakorlatilag uh, Unióvá vált az Unió. Tehát, hogy Más nem mondjak atomenergia felhasználása, amely nagyon érzékeny, nagyon nagy kockázati szintű tevékenység, de itt gyakorlatilag megvalósult az Európai Unió legrehelensebb pártolóinak a vágya. És gyakorlatilag egy egység, egy egységként működik az Európai Unió összes tagállama alárendelve magunkat az európai nukleáris hatóságoknak ilyen értelme. És vannak olyan területek, ahol pedig ez ugye nagyon nem megy. Most az egy, egy nagyon érzékeny kérdés lesz, amit a, amit a bizottság megint euh, részben nyilván megint csak tagállami kérésre vagy nyomásra kezdett felkarolni, hogy például a külpolitikában az egyhangúság, az egyhangú alapon hozott döntések helyett térjen át a minősített többségi Döntéshozatalra, ez nyilván egy nagyon érdekes és nagyon érzékeny. Ja, ennek például az eljárását, a... eljárását hogyan lehet le, hogy az ember átálljon valamiről valamire, amikor egy olyan rend van, amiben egy ilyen változáshoz is elvileg teljes többség kell, vagy hogy hát hiánytalanul ez... kell a szavazás? Hát de... De ez közakarat akarat kell, fogalmazunk itt, ez tagállamok mindegyikének akarata kell. És ez nincs meg. Hogy akkor nem fognak átállni. Hát ez, ez okozza az Európai Unió számos bajainak. Egyike ugye a, éppen a döntéshozatal elképesztően bonyolult. Eljön a az a pillanat, amikor ezen átlép az unió, vagy ezt nem tudjuk, vagy nem fog átlépni. Ennek ára lesz, ha, ha milyen irányba is átlépi, akár úgy lépi át, hogy azt mondja, hogy jó, akkor, akkor most tényleg úgy kezdünk el viselkedni, mint egy komoly politikai rendszer. És, és akkor többség, a többségi döntéshozatal tesszük főszabályjá. Ennek egy komoly ára van, ez egy federáció felé, ellépés. Tehát, azt mondjuk, hogy Jó, azt kérdezem, hogy a kelet-európai országok csatlakozásából a helyzet mennyiségileg vagy minőségileg lett más? Belejött, is hogy nem is. következett is be a státuszkó is. változás. Is is. Tehát az a feszítő erő, ami arról szól, hogy ezen változtassanak, mert nem mindenkiben lehet együttműködni, ennek a mértéke oda nem jutott el, vagy odáig nem jutott el, hogy változtasson az unió. Eljutott, mert a nizai szerződésben annak idején elhatározták, hogy például a bizottság létszámát most már tényleg korlátozni kell. Ha jól emlékszem, 15 főben korlátozták, akkor is, hogyha több tagállam lesz, amiből ugye azt következett volna, hogy egy kicsit az ENSZ biztonsági tanácsához hasonlóan rotálnák a, a tagokat, meg adott esetben talán lennének állandó tagok is, nem tudom, de, de nem minden tagállamnak lenne biztosan, És az írek voltak azok, akik rögtön bejelentették, hogy akkor ők viszont megvétolzzák ennek a szerződésmódosításnak az elfogadását, és egy olyan feltétel nem törölték. Elnés a, a... nidzai szerződés az hanyat ír, én nem tőlem fejből. a micsoda, hanyat? Tehát hanyat írunk. Ja, 2001. Tehát az még, az, még, az még kívül van, ami... Még előttünk volt, de már éppen, éppen a keleti bővítése való felkészülési egyében született. És mivel mindenki azt mondta, hogy 28... 27-28 tagos közösség már nem tud konszenzus alapon működni, egy 28 tagú bizottság már nem lesz operatív, és stb. stb. De a lényeg az, hogy mind a mai napig az Európai Tanács egyhangú döntése kellene ahhoz, hogy akkor életbe léphessék a Ninthali szerződésnek ezt a, ezt a rendelkezését. Most ismét elkezdték, és jól azt hiszem Macron az, aki mondogatja, hogy, visz, hogy át kéne térni a 15 tagú bizottságra, vagyis vannak olyan tervek, amik ezt a fragmentált döntéshozatalat, egy szerkezetet próbálják valahogy racionalizálni, de ki lesz az az őrült miniszterelnök a, a saját országában, aki azt fogja mondani, hogy oké, okay, akkor mi a következő időszakban nem akarunk küldeni biztost a bizottságban, holott mindenki úgy gondolja, és ez részben így is van, hogy a igazán lényeges dolgok a a bizottságban születnek meg. lehetséges, hogy rossz a kérdés, de talán érteni fogja, hogy az optimális működést mennyiben korlátozza az, hogy kompromisszumra vannak kényszerítve, miközben tudjuk, hogy a kompromisszumok, vagy a politika, az a kompromisszumok művészet. Hát mondani, a, Ugye azt mondani, hogy az optimális működés a kompromisszumok politikája valójában. De, Jó, de magának a kompromisszumnak a következtében született olyan döntés, amely nem ideális, de egy ható állapotot és, idéz, elő igen, a kettő az, közötti nem, különbséget nem, szeretném, ha érzekültetné. Nem definíciókon akarok ilyen ö, kötözködni, de az egyik, igen, az egyik probléma az Európai Uniónak az, hogy 28 ország között ilyen eltérésekkel lehet-e közös nevezőt hozni. Hát, mint a példa mutatja lehet, a kérdés az, hogy ennek mekkora ára van. Nagy ára van, hát nagy árat fizet az Európai Unió, amellett, hogy óriási előnyei vannak az európai integrációnak, mindenki elismeri, de, de amiről vitatkoznak, és amire a, a britek szerint túl nagy ára van. Tehát nem érdemes benne a továbbiakban venni, megvitani uh -huh. a egyszerűbb és versenyképesebb tud lenni uh -huh. az Európai Unión kívül. De ezt hozzá, fontos hozzátenni. Hogy nagy egy egészen egyedi geopolitikai helyzetben van. Beleértve, hogy ezt majd a jövő fogja bizonyítani, hogy tényleg így van-e. Így van, igen, igen. igen de tulajdonképpen igen. egy sor dologban lehetne érzékeltetni azt, hogy mi a különbség a döntés és a kompromisszumos döntés között, feltételezem én. Tehát, hogy így, ez lett, de lehetett volna így is. Igen, de az egésznek az a, Ugye az egész már csak egy derivátum. Az alaptételezéstől függ a derivátum is, hogy mi azt mondjuk, hogy a jövő Európája, tehát ami akár lehetne is az egy föderáció, egy Európai Egyesült Államok, ami úgy működik, mint az Amerikai Egyesült Államok, én ezt értem, de én azt mondom, hogy itt az egyedi döntésekről beszél, mert ön itt felülnézetben beszél az egészről, én pedig azt mondom, itt ott egyenként lehet elmondani, hogy ha nem lenne kompromisszum, akkor erre felé menne, ami optimális lenne, de most arra felé megy, mert kompromisszumot de kell... Ezért mondom, de ezért mondom, hogy ezért deriváltunk, mert például azt mondjuk, kötelezők óta, ezt mindenki ismeri, ugye itt óriási vita volt, a kötelező áttelepítési kvóta. Nyilván, aki a federáció hívva, aki azt mondja, hogy ennek az egésznek itt nem lenne ért, nem, nem kell itt a tagállamokkal foglalkozni, egy föderációt kell létrehozni, az azt mondja, hogy milyen jó lenne, hogyha nem csak egy minősített többségi döntéssel lehetne elfogadni a kötelező kótát, de lenne egy európai rendőrség is, egy egységes európai rendőrség, amely végre is tudná ezt hajtatni, vagyis nem a tagállamoktól fügne, hogy ezt most adják, vagy nem. Ehhez képest ugye szuboptimális az a döntés, meg az az intézkedés, ami született. Aki nemzetek Európában gondolkodik, bocsánat, pedig Igen. azt mondja, hogy már ez is sok, mert nem szabadott volna minősített többséggel el, elfogadni ezt a döntést, vagyis már azért szuboptimális -e ez, mert egy optimális helyzetben a tagállamoknak eszükbe se jutna hogy közös lépéseket tervezenek ilyen ügyben. Ezért mondom, hogy minden attól függ, hogy milyen Európát akarunk. Anélkül politikai sikra, a pártpolitikai sikra terelném a beszélgetés utolsó kérdésével. Az ön leíratában, ha ilyet lehet kapni, mi a leírata az ön szavaival annak, hogyha egy országban valaki aláírásgyűjtést kezdeményez annak érdekében, hogy az ország csatlakozzék az európai ügyészséghez, miközben annak az országnak a kormánya nem akar? Hát is... Ez szerintem egy jó példa arra, hogy az európai politika, az európai belpolitika és, a, és az adott ország belpolitikája egyre intenzívebb kapcsolatban kerül egymással. Az Európai Unió belső politikája nem külpolitika már. Nálunk nagyon sokan úgy beszélnek az Európai Unióról, mint külső tényezőről. De az Európai Unió már része a mi életünknek, és ennél az akcionális látszik. Ez része a magyar politikának, a magyar belpolitikának is. Jövő hét? Hogyok, igen. Köszönöm szépen a rendelkezést. Én is köszönöm. Viszont, halálásra. Viszont... Viszont halálásra. Navras és Tibor hallottak. A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatja. A mai beszélgetés élesen külön fog válni Zuglóra és a fővárosra. A fővárossal kezdem, de fel lehetett volna dobni egy pénzt is. Minek a hatására döntöttél úgy, hogy bizonyos feltételek teljesítése esetén megpróbálkozol azzal, hogy te legyél Budapest főpolgármestere 2019-től? Itt nagyon fontos, hogy a feltétel az nem egy technikai feltétel, hanem egy, hanem egy csak nem is politikai, inkább hát. úgy mondanám, hogy valami fajta ilyen filozófiai megközelítés kis túlzással élve, Ugye um, Szerdán, amikor um, Talós István és Orbán Viktor közös sajtótaik tartottak, akkor uh, sokan szerintem félreértették, hogy mi volt ennek a legfontosabb üzenete. Mert az, hogy Talós István végül is indul, azért azt az elmúlt időszakban a sorok között ki lehetett olvasni. Az volt a nagy kérdés, hogy mi marad meg abból, amit úgy hívunk, hogy Budapest önkormányzat, és hát ugye ott tulajdonképpen bejelentették azt, hogy még kevesebb, mint amit eddig láttunk, pedig az elmúlt nyolc évben nagyon sok minden. Te most a Budapesti Fejlesztési Tanásra gondolsz? Igen, konkrétan arról beszélek, hogy Budapest ö, megszűnik, ö, a Budapest főváros megszűnik önálló fejlesztés. Jó, egy másodperc A Budapest Fejlesztési Tanásról tudunk bármit jelen pillanatban? Azt tudjuk hogy ez egy olyan intézmény, ahol a kormány és az állam közösen hoz döntésfejlesztésekről. Moderált. A kormány és a főváros. A, és a kormány és a főváros. Igen, mert azt mondtad, hogy a kormány és az állam. Igen, igen, igen, igen bocsánat. De milyen területeken? Tehát mi lesz a fővárosnak és a fejlesztési tanácsnak a viszonya? Az lesz a viszonya, hogy a, ugye ma mit csinál egy önkormányzat, Jelentően működtet dolgokat és, és, és fejlesztéseket indít. Most a működtetés kapcsán, ugye arról beszélt a főpolgármester úr, hogy sikerült elérni, hogy nem államosítják a közmű cégeket, mint hogy ennek nagyon kéne örülnünk. Zármegyek bezárva, meg az, hogy nem vették el a közvetlen főpolgármester választás, hát ugye akkor nem is nem miről beszélnünk. De a fejlesztéseket azokat elviszik, tulajdonképpen persze, az ehhez szükséges forrásokkal együtt, és én azért szeptikus vagyok, annak kapcsán nincs kétségem, hogy a választási kampányban iszletesen sok mindent meg fognak ígérni, hogy mi minden fejlesztés lesz, és milyen szép lesz, és milyen jó. Azért a választás után szokás ezekből vissza, visszakozni, nekem, mert a kedvenc például ez a modern városok program, ahol a megígért támogatásoknak szerintem a valóságban az 5%-a valósult meg a választás. Milyen, milyen fejlesztési forrást vesznek ez zuglótól, amivel korábban élt? Hát zuglótól semmit, mert a zugló egy kanyivasat nem kap. A fővárostól mondjuk kaptunk a térközpályázatokra egy kis pénzt, és sikerült megcsípnünk egy normál pályázatot, meg talán egy másikat. Hát, a ami források, ami azokra az önkormányzatokra vonatkozik, amelyek egyébként Fideszes vezetésűek, és azoktól is elvonja ezt a lehetőséget, immáron ez a konstrukció. Hát ez, az, ez, azt, ez azt mutatja, hogy, hogy nem Budapest fogja, és hát úgy mondjam, én erről hallottam már a veleveket csiripelni, nem Budapest fogja dönteni arról, hogy milyen fejlesztések vannak, nem Budapest fogja ezeket finanszírozni, abban az értelemben. Persze Budapest finanszírozza, hogy a budapesti vállalkozások és a budapesti lakosok elképesztőménységű adót fizetnek, és ennek a, a tényleg a nagyon-nagyon-nagyon töredékesen érkezik vissza a városba. És most, ami visszaérkezik, az a fejlesztése kapcsán, az a kormányon keresztül érkezik vissza, és én nem látok arra garanciát, hogy, hogy, hogy valóban olyan fejlesztések lesznek, amik a budapestieknek fontosak, hiszen nézzük meg, mit csinál ma az állam, miket fejleszt egyébként viszonylag nagy tételben Budapesten. Van egy óriási stadionépítés, van a Városéget projekt, van a Várépítés. Ezek összességében ugye ezek ilyen hogy mondjam, 3 metró felújításának a, a sokszorosát fedező tételek. Köztünk szóval én ezért a projektekre nem nagyon emelkedem, és akkor most finom voltam. Tehát ma azt akarom mondani, hogy igazából, csak visszatérve a kérdésedre, én egy olyan politikai meccsben, ami arról szól, hogy az ellenzék és a Fidesz kanderezik Budapesten, én ehhez nekem nincs kedvem, egy olyan típusú politikai helyzet kialakítását szeretném elérni, ami arról szól, hogy a a változást akaró budapestiek, és nem csak egyébként budapestiek, akár vidéki nagyvárosokban is, a helyi autónomja védelmében... Őd, akkor ülné betarlós közösségek... István helyére, ebben a budapesti fejlesztési tanácsban, vagy te adott esetben megakadályoznád ennek a tanácsnak a létét? Ez figyelj, most köztünk szólva, az nem egy valódi sikert, hogy, mondjam, hogy ezt megakadályozom, mert ez lesz. Az egy sikert hogy egy olyan típusú politikai vezetésre legyen Budapestnek, ami nem egyszerűen a pártok karnitúrájából okay, szól. Oké, de, de, de visszatérve ami... a tanása, azt kérdezem, hogy ott Tarlós István milyen felhatalmazással fog majd tárgyalni Budapest ügyében? Lesz-e a képviselőtestületnek e tekintetben valamilyen felhatalmazása egy generális vagy minden egyes esetben, vagy valójában egy kormányzó lesz, aki néhány dologban tárgyal Budapesttel, néhány dologban pedig nem? Hát ugye ennek a részleteit valóban nem tudjuk, de az egésznek de a. nem jelentéktelen. Nem jelentéktelen, de nyilván a Tarlós. Én, nekem nincs Nem csak arról beszélt, hogy elvileg vagy gyakorlatilag a Tarlós egy olyan konstrukcióba ment bele, amit előtte meg kellett volna beszélni a képviselőtestülettel. Hát mondjuk meg a budapesti néppel. Tehát hát, igen. igen. Hát jó, a képviselőtestet elvileg képviseli a népet. Hát elvileg csak mivel pártolapon képvisel, ezért nem mindig jut el a nép valódi magyarul Magyar hangja. képviselő testületi ülés elő soha sem volt programpont. Soha, soha. Én, Én ez ezt abszurdul. tudtam, hogy mondjam, mert hát persze, tehát itt van egy olyan változás, hogy ami, ami nagyon jelentősen érinti az önkormányzat működését, és már az de mit fog mondani a talus arra a kérdésre, amikor azt kérdezett majd te tőle, szószoros értelműben, vagy csak így potenciálisan, de kedves István, e, hogyan képviselte engem egy olyan történetben, amiben előtte meg se hogy én egyébként szeretném el, hogyha az én problémáimat, vagy az én fejlesztési terveimet te mint egy kihelyezett tagozat képviselni, de ez egy olyan outsourcing, amiben téged meg se kérdeztek, és ha megkérdeztek volna, lehetséges, hogy akkor is azt mondta volna talos, hogy örülök, hogy neked nem tetszik, akkor is így lesz. Hát ő, nyilván erre azt mondaná, hogy értsem meg, hogy így több pénz lesz fejlesztésekre, ami egyébként vagy igaz, vagy nem. Tehát, ő, ő, tehát mondom, én onnan tudom nézni a, ezt a dolgot, hogy Budapest ö, ö, az általában bekizetett adó 5%-át se kapja vissza a saját ö, ügyeinek az intézésére. Szerintem ez abszurd, és amikor arról beszélik, hogy önkormányzat, az arról szól, hogy saját döntéseinket mi maguk mondunk. meg.. olyan ami tízes esetben, ben másokra már látom, az nem önkormányzat. Jó, ez olyan Tehát mértékben az, hogy kihozott a, a sodróból, hogy akkor azt mondtad, hogy mégis megpróbálod, hogy hogy volt ez? Nem nem, nem, nem, nem hozott ki a sodromból, csak akartam ezt kommunikálni, mert ez valahogy nem ment át. Mert okay. ugye ügyesen veled a de hogyan van összefüggésben azzal, hogy mégis indulsz? Na, azzal van összefüggésben, hogy én nagyon minden erőmmel szeretném serkenteni azt a folyamatot, hogy egy más, alaput, más alapokra épített ha úgy tetszik, ellenzéki, vagy nem tudom, tehát rendszerkritikus mozgalom elinduljon Budapesten és a vidéki városokban, és ennek az azt szerintem a feltétele, hogy a pártok nem odolják le a politikai mezőt, nem ők mondják meg, hogy ki a jó jelölt és ki a rossz jelölt, hanem kirítjük ezt az egész folyamatot, és akkor lehet kinyitni. Hogyha ez a, ez a folyamat valóban létrejön, ez egy akkor a politikai siker lenne számomra, mert én mélységesen hiszek abban, hogy ezt kellene csinálni a, a, a, az ellenzéki, tágértelműen az ellenzéki ö, közösségnek hogy, hogy azzal szeretném serkenteni, hogy a nyilván előválasztást akkor értem, ha vannak benne jelöltek. értem, hogy a részvétel mondani, a fontos, vagy a győzelemért hajtasz? Nekem a részvétele a fontos. Most abban az értelemben, hogy része ez a folyamat, és nyilván egy folyamat akkor van értelme egy versenyt kiírni, hogyha tudjuk azt, hogy vannak emberek, akik ezen elindulnak. És én arról beszéltem, hogy ha ez létrejön, akkor nem nem ezen el fogok indulni. Nem, nem, nem, nem ez beszélek, egy gondolatkísérlet, vagy pedig ez egy nominálás a, a, a versenyben? Ez, ez egy lépés abba az irányba, hogy szeretném létrehozni azt a folyamatot, ami szerintem sikerre visz, és jelzem azt, hogy ez a folyamat sikerül létrehoznom. Önmagában szerintem azzal is létrehozásához hozzájárulok, ha mondom, azt jelzem azt, hogy, hogy ez engem érdekel. Én nem ezt értem is, te mindig is ilyen voltál, de az a kérdés, hogy vajon a többiek akkor belakarnak be akarnak-e menni az udvarlásba, ha közben Igen. senki nem ígéri meg nekik, hogy a végé a házasság lesz? Ez, szerintem ez ki fog derülni. Legkésőbb heteken, de lehet, hogy napokon belül, hogy ez, hogy ez, hogy ez, hogy ez, hogy ez tud-e lenni. Ugye, most nem Cyrilis mondom, de amikor én arról beszéltem, hogy a teljes ellenzéket, pártokat és civileket tartalmazó új politikai formációt kell létrehozni, akkor én be belegondoltam olyan pártokat, meg olyan jelölteket, akik már elküldtek minket a francma. Tehát abban az értelemben hogy a Buzé-Robi hogyan reagált, hogy az NP hogyan reagált, és a momentumot még nem is tudjuk, tehát tulajdonképpen már meg sikerült hekkelni azt, hogy létrejön az, amit én ideálisnak tartanék. És a redukált formájának mi értelme van? Hát figyelj, mindennek van értelme, nyilván az a legjobb, az igazi értelme az lenne, hogyha a tág értelme, a demokratikus Budapesti. A politikai szerveződések azok képesen lennének részvételő folyamatot, amiben átadják... de a vége nem mondja azt a nép, mint a vízben, hogy az egérke jó dübörgött? Hát, nagyon jó kérdésed. Van egy kritikus szint, ami alatt nyilván nem érdemes ezt a hajcílt megcsinálni. Az LNP reakciója nyilván nem volt meglepő, csak mégis engem szomorúságot tört el. Uh, és a, a Puzsier Robi meg nem pontosan értem, hogy mit mond, mert, mert egy kicsit, mintha már óvatosabban fogalmazott volna. Uh, én tegnap ugye az atv éve egymást uh, váltottosabban, nem sokkal utána jött, és akkor néhány szót még váltottunk is. Utána megnéztem a szereplését. Uh, egyelőre nem tudom uh, hova tenni. Én meg vagyok döbbenve a média viselkedésén, tehát ezt már elülegesztem hét ben az költem a mai a civili a pályában, nagyon hosszan nem beszéltek, mert vannak vendégeim. Téged nem láttam, a puzér szereplését láttam, előtte olvastam ezt az egészet. Valaki azt mondta nekem, hogy azt hitte, hogy ez egy média hack. Tegnap, ami ott volt, az nem annak volt a jele, már pedig len én nagyjából a puzér jelentkezését ebbe, az ATV szereplés után, ahol az a vele szemben ülő három ember komolyan vette őt, annak megfelelően tudnám kezelni, mint a hirtelen meglátnálak téged a térdoperációmnál. Térdoperációm nem lesz téged, amire azt mondom, hogy téged én kurvára szeretlek, de de operálj meg mert te ez nem értesz. És remélhetőleg az anasztesziológus nem lesz ott, aki az én kétségbeesett tiltakozásomat megfolytja. Tehát az, ami tegnap az ATV-ben történt, a skandalum. Én uh, én értem, amit mondasz. Nyilván az újságírók próbálták komolyan venni a dolgokat. Nem próbálták egyéb... komolyan venni a dolgokat. Ah. Ez egyik legnagyobb bajom. Ezt én a Bíró Mariannal külön beszéltem. Az Egonnak ah. küldtem egy SMS-től, aztán sms sel válaszolt. Megtett, megadtam annak a lehetőségét, hogy beszéljünk rá. egy olyan csatornáról beszélek, ahol nekem is van műsorom. Itt nincs eh, egyeztetés, eh, ami egyszerre jó, egyszerre rossz. De ül ott egy ember, aki korábban nekem, eh, tehát nekem a Puzs is volt, amikor a Budapest rádióba voltunk, sokat beszélgettünk, csomó dolban nem értettünk egyet, voltunk egymás haragosai is, de ennek most nincs ilyen jellegű jelentősége. Ott ül róna egónak, aki a főnöke volt, ugyanúgy a puzsérnak, mint nekem magázódva beszélget vele, úgy, mintha egyébként ők korábban soha találkoztak volna, és én csak azt nézem, hogy mi a f van itt? Mm -hmm. Belértve ullott uh... egy ember, aki korábban ordítva és magas hangon küldött el embereket, akik úgy beszéltek, mint ahogy ott beszélt ő, hogy hirtelen azt hittem, hogy a Sinkovics Jürének a reinkarnációja. <gül> Jó. Egy én, én, én, én, igen. Hát persze, persze. Én is egyébként a Robit nagyon rég ismerek, mert itt volt. hogy ezt a média hivatalosság rangjára emeli, akkor azt kell, hogy neked mondjam, már pedig ugye a mai folyamatos sokszor vannak így, és ugye nyugodtan lehet azt mondja, hogy a fiala mi alapján döntsel, el, hogy kivel beszél és kivel nem, akkor tényleg a fake newsnak egy olyan virtuális, nem virtuális változatával állunk szembe, ahol a, amelyet azért nem tudok kizárni az életemből, mert mások folytatják, és egyszerűen csak döbbentem, mégiscsak azt fogom tapasztalni, hogyha nem is a karácsony, de a Puzsér akarná megoperelni a térdemet. Igen. Jó, nem én, jó. Én, én, én újságírók munkáját, tudod, soha nem szoktam... De ez nem újságírók, egyrészt szoktad, mert szoktunk jó. erről beszélgetni, más... Hát, igen, az hiba, de tényleg szoktunk igazából. Nem, csak egészen döbbentem, mert ugye ráadásul a beszélgetés azért volt hihetetlen, mert ugye a koncepciójáról kérdezték, és amikor a koncepciójáról kiderült, hogy a sétáló Budapesten kívül egy árva kukkat nem tud mondani, igen. akkor hihetetlen mozdulattal, ahogy egyébként a magyar sajtó működik, elkezdtek arról beszélgetni, hogy kik vannak ott benne, hogy a sajtós kap-e pénzt, valamit, hogy milyen pártok sorakoznak föl egy olyan koncepció mögé, ami nincs. És egyszer csak azt vettem ott észre, hogy egy kerek egész jön létre egy olyan beszélgetésben, aminek az eleje se jött létre. Igen. Én nem tudom, hogy pontos motivációt ezzel kapcsolatosan, de azt gondolom, hogy például az, hogy valaki, akinek van egy médiában meglévő ismertsége tematizál egy olyan kérdést, ami egyébként szerintem egy nagyon fontos kérdést, és nyilván nem lehet egy budapesti a budapesttel kapcsolatos víziónkat egy darab, egy darab programpontra leszűkíteni, de azért ez egy tényleg fontos filozófiai változás, amit, amit úgy tudnék összefoglalni, hogy a városokat az embereknek csináltuk, és nem az autóknak. és Ez, ez a konfliktus, ez már egy létező konfliktus, és ebben szerintem a nagyon rossz nálam egy budapest. Ez a rész. amikor Balmazújvárosban sétáló várost akar létrehozni, olyan körülmények között, amilyen körülmények között lehet, hogy a Balmazói nem is akarnak sétálni, abban én. van valami elképesztő, beleértve, hogy ez sincsen egyébként kifejtve, és jelenleg potenciális ellenfelednek tűnik. Tehát nem arról van szó, hogy ő aztán ezt abba hagyja, hanem hogy lehet, hogy egyszer majd abba hagyja, és most nem arról beszélek, hogy tőle majd hány fog elvinni, mert aztán ugye ez lesz a következő menet, hanem egész egyszer az én szememben az van, hogy egy hogyan vesz komolyan egy közeg, amiben két dolog van, vagy én tévedek, és akkor elnézést kérek a teljes kirohanásomért, vagy a másiktól azt kérdezem, hogy elnézést. Hogyan kell meghámozni egy léggömböt, ugye? kérdezte a vonegut. Igen, teljesen jogos, amit mondasz. Valószínűleg azért ez mutatja az ellenzék komolytalanságát, hogy egy ilyen, hogy mondjam, most a szó nem politikai vagy elkölcsételmében, hanem média értelmében komolytalan dolgok komolyá tud válni. Ez nyilván az egy van a mi is. Igen, én két újságíróval is, vagy blogszerzővel is próbáltam kapcsolatba kerni, az egyik válaszolt, a másik egyenesen azt írta nekem, hogy mit zaklatom, csak egyszer azt írtam neki, szeretnék vele beszélni. Az indexel sikerült, a pont, n fennakadtam. Ez a zaklat ez kicsit meglepett engem, meg írtam két e-mailt, mert az egyik szót elrontottam, de aztán kiavítottam. De hát, tudomásul vettem, hogy ez van. Azért nem vicces, mert szerintem nem vicces. És nem az ATV iránti lojalitásommal mentem szemben, hogy egy olyan szakt, tehát nem az a hanem a szakmámról gondolt lojalite. Tehát a szakmámról gondolt, eh, amit a szakmámról gondolok, ha ez egy egyáltalán szakma, azt gondolom, hogy az nem lenne jó eh, megerőszakolni. Egyetértek. Azt mondtad, hogy két részre lesz a Így van. A másik, ez a, ez a pályázat, amit elnyertetek igen. is, ami a, egy G betűvel, a Gizella utcában fog megvalósulni egy, egy épület. Igen. Ez egy, azért, azért örülök, hogyha erről tudunk egy kicsit bővebben beszélni, mert ezért ezt egy óriási sikernek élem meg. Szerintem egyébként az is. Mi volt a pályázat? Ugye azt kell tudni, hogy, hogy az Európai Unió ugye rengeteg fejlesztési forrást ad Magyarországnak, de ugye ezek közül Budapesten nagyon kevés jut el, mert Budapest a közép-magyarországi régióban olyan fejlettségi statisztikai mutatókat mutat, ami alapján a rendelkezésre álló források túlnyomott többsége nem jön szóba, a saját bevételeinket nagyon erősen csökkentették a különböző jogszabályok, miközben feladatunk ugyanannyi van. Tehát Magyarán nyilván egy, egy, egy főleg egy ellenzéki kerület, ami nem tud kilobizni egy miniszteri, miniszteri előszobában egy, egy, egy valamilyen plusz egyedi döntést a kormány támogatásról. azért Budapesten több olyan kerület van, ami viszonylag sok mint így össze tudott lobbizgatni. Ugye nekünk olyan pályákon kell futnunk, ahol, ahol, ahol, ahol azért sokkal nezebb eredményre jutni. És vannak ugyan közvetlen brüsszeli források, pályázatok, de ezek jellemzően úgynevezett soft pályázatok, tehát olyan típusú pályázatok, amelyből nem nagyon lehet beruházásokat megvalósítani. Egy, és kizárólag egy olyan pályázati forrás van, ami, ahol lehet fejlesztésre is pályázni közvetlenül Brüsszelhez, ez a bizonyos Innovative Urban Actions nevű pályázati alap, ami tulajdonképpen arról szól, hogy olyan városi innovációkat támogatnak, amelynek a megvalósításából Európa tud tanulni, és bekerülhet a színbe valami, ami most még különleges, és csak olyan típusú pályázattal lehet pénzt kapni, amely Európában még soha nem valósult meg. Tehát ez egy, ez egy viszonylag nehéz tudsz, egyébként több mint 200 pályázó, vagy a körülbelül 200 pályázó közül lettünk mi az a néhány okay. dolog, a, a Gizela Júti ingatlan unikálisan mutatni. Hát ez két dolog, nyilván szociális bérlakás az az, az egy nem egy az iszonyatosan kellene ilyeneket építeni. Nyilván attól, attól progresszív dolog ez, hogy ez milyen módon épül, ez két dolgot jelent. Ugye ez egy 25 lakásos, szociális alapú, biotászás. hát igen, még ugye a tervezés, tehát a koncepciója van meg, ugye a tervezés az most fog elindulni, hogy pontosan ez mit, mit bír el, de nyilván ezen a teleken nagyjából 25, maximum 30 lakását építeni. Egyrészt van egy, van egy olyan technológia... Elnagyast, ott most mi van? Ott egy uh -huh. ez egy üres telek. Igen? De egyik nagyon jó helyen van. Tehát ez a Gizella út, út út soroktól nem messze. Tehát ez, ez az a része, ahol éppen tegnap a, a, voltunk ott forgatni az ATV iradó, és csinálta egy anyagot, és mindenhol ilyen, ilyen óriás álltak, És akkor kérdezte az operátor, hogy már a és mondom nem, hanem hogy itt most minden épül. Tehát ez egy olyan része, ahol egyébként maha drágán árulnak hakásokat. Szóval két, két em, része van ennek az innovációnak, az egyik része az a az a műszaki innováció, tehát egy, egy, ez egy nemzetközi konzorciumban megyünk, és egy, egy, egy szlovén cégnek van egy olyan technológiája, amit, amit csak családi házaknál használtak még, egy olyan típusú építési mód, ami, ami passzív ház, tehát nagyon jó energiatékonyságú épület, tesz lehetővé, és ezt a technológiát alkalmaznánk, tehát ez egy olyan ház lesz, ami, ami az esővizet megfogja, aminek saját ulladi rendszere van, ami, saját, tehát ami passzív házként működik, tehát gyakorlatilag, a összességében kevesebb energiát használ, mint ami a működéséhez szükséges, tehát még plusz energiát is tud létrehozni. Tehát ilyen szempontból ez egy teljesen high-tech technológia lesz, és nem csak energia szempontjából, hanem a víz és a hulladék gazdálkodás szempontjából is, ez az egyik része, a másik része pedig, hogy ez egy a korábbi lakástövetkezetekhez hasonló módon, ez egy ilyen nagyon speciális társadalmi innováció, tehát az az alapelv az, hogy, hogy, hogy rászoruló családok nem piaci, hanem a piaci áronnál jóval kisebb lakbérért lehessenek itt bérlők, de ki van találva egy olyan befogadó közösség, mely egy olyan szociális munkacsomag hozzá, ami az itt, itt, lév, itt lakó kb. 100 embert, nagyjából 25-30 családot, Ezeket egy Menjünk ilyen olyan részletekbe, vagy egyelőre nem, hogy hogyan lesz majd a kiválasztása azoknak, akik oda költözhetnek? Azért nem tudunk belemenni a részletekbe, mert mi leírtunk egy koncepciót, hogy hogyan milyen elemekből áll ez össze, és most elindul egy, <coughs> elindul egy folyamat, egy nagyjából 6-8 hónapos folyamat, amikor minden részletet tisztázni kell, és akkor írjuk alá a támogatási szerződést, és akkor indul el a projekt az építkezés, illetve a a kiválasztás uh, nyilván olyan, olyan zuglói állandó lakcímű családok tudnak ide költözni, akik a, a zuglói szociális vagy lakásrendelet szerint uh, uh, jogosultak uh, önkormányzati bérlakás uh, megpájázására, de itt az a lényeg, hogy itt nem, nem egyedi elbírás lesz, hanem egy, lesz egy helyi közösségépítés, és ehhez is vannak forrásaink. De fontos tudni, hogy a... A projekt, ami másfél milliárd forint, abból maga a beruházás nyilván azt teszik a nagy többségét, kb. egy milliárd forintot. De a többi rész az arról szól, hogyan tudjuk ezt, a, a projektet megismertetni Európában, illetve hogyan tudjuk üzemeltetni ezt a, ezt, a, ezt a rendszert, részben technológiai szempontból, részben pedig társadalmi szempontból, és erre is vannak források, és erre is vannak civil kapcsolódási pontok, tehát ebben benne, benne van a habitat, Benne van az energiatakarékos építkezéssel foglalkozó civil szervezetek. A Tehát az sok... a szöveg az valahol elérhető? Azt Én azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg igen. Tehát eddig ugye nem volt nyilvános, és október szerdán, szerdáig igazából mi se tudtuk pontosan, hogy most megnyertük, vagy nem nyertük. Tehát ez valójában egy picit nekünk is ott Brüsszelben terült ki, mert nagyon komolyan vettük a titoktartási elvárásokat. Jó, szívesen meg uh, Úgyhogy szerintem, szerintem, szerintem ők már publikálták, az összes pályázatokat, és akkor fel lehet olvasni, és akkor most indul a részletes munka. És ez mennyire ez... a jövő zenéje? Hát abban az értem a jövő zenéje, hogy nagyjából jövő áprilisban tudunk megállapodni szerintem, és akkor indul el a tervezés, tehát a kivitelezés, az szerintem azért 2020-ban fog megvalósulni nagyjából, de minden részlet az ütemezés, és a, a pontos a részleteknek a tisztázása az az, az elkövetkező 6-8 hónapban zajlik le. Ez azért van így egyébként, mert ez egy, ez egy ilyen, hogy mondjam, kifejezetten kísérleti projektekről szóló pályázati forrás, és elképesztő mennyiségű pályázat van, és nyilván egyszerűen nem is tudják feldolgozni ezeket azokban a részletességükben, amilyen részletességben ezek megvalósításra kell, hogy kerüljenek. Ezért van ez a két folyamat. És mondom, az fontos tudni, hogy kelet-közép-európából ez a program 2014-ben indult, keretközép európából tavaly volt egyetlen egy győztes, Szeged, városan valamilyen közlekedési projekttel, és idén is ebben a régióból csak két pályázat nyert, Kolozsvár és az és az összes többi pályázó nyugat-európai volt. Tehát igazából de ez egy tényleg egy két nagyon komoly munka marad, van ebben, és nagyon nagy siker. Az egyik az, hogy gratulált-e valaki a fővároson belül. Örülte annak, hogy itt van örömhír. <gül> Nem tudok, valahogy az MTI, az úgy írta meg a, a, a, az erőszóró hír, hogy Budapest nyert. Ami, hát, hogy mondjam, mégis hiszem, hogy Budapest nyert, az két de hát, ugye, ez a, az ugye önkormányok pályázat, hanem mindegy szó. Szóval. A másik pedig egy jövő hétről előrehozott kérdés. Te látod-e azt, ahogy a hajléktaladokat érintő jogszabálynak hogyan fognak érvényt szerezni a jövő héttől? Tehát van-e ezzel kapcsolatban víziód? Hát ö, ö, kicsit bizonytalan vagyok, mert egyébként pont most szél óra múlva egy, egy olyan egyeztetés, ahol ezeket átbeszéljük az önkormányzatnál. Ugye itt hallom mindenféle híreket, hogy itt egy, lesz egy erődemonstráció október tehát valamikor a jövő héten épp ugye életbe ez a jogszabály. Igen. Amennyire tudom, ugye most annyival változott a dolog, hogy azoknak a honfitársainknak, akiket az utcáról elvisznek a, a rendőrök, azoknak a vagyontárgyáról a önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ezt nem pontosan értem, hogy hogyan fogjuk tudni megcsinálni. Ki kivel majd fél óra Hát itt a házon belül, tehát az összes olyan szereplő, akinek hajutalan állátásban van feladata. Megmondom őszintén, hogy nekem egy kicsit zavaros ez a helyzet. Nyilván meg fogjuk csinálni, amit, amit részben az emberi esély, részben a jogszabályok tőlünk megkövetelnek. Én azonban hosszú távon nagyon-nagyon szkeptikus vagyok azzal kapcsolatosan, hogy most leszámítva azt, hogy nyilván jön a kampány, és hogy haléktalan uh, honfitársainkból nagyon könnyű, uh, hogy mondjam, ellenségképpel állni, uh, de, hogy, hogy, de a rendőrség eddig minden olyan típusú, vagy nem rendőrség, a rendőrök maguk, gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy elszabotáltak, de hát olyan nagyon nem törögték nem, nem túl a most meglévő jogszabályoknak az alkalmazását is. Ugye pontosan tudjuk, hogy van egy, egy olyan intézmény, amit kvázi e, ilyen, hát nem is börtönként, de egy olyan szociális szállás, ahol el kellett volna vinni a Budapestről, ugye évek alatt egyetlen egy embert sem vittek oda. Nem tudom, hogy ez hogyan lesz a valóságban, most nyilván van egy nyomás rendőrség, hogy most oda kell csatintani, mutassák, hogy milyen kemény kézzel küzdenek a halléktalanok ellen, és az a gondolat, hogy valójában nem a halléktalanok ellen, hanem a halléktalanság ellen kéne küzdeni, azonban valahogy kezden sikadni. Köszönöm szépen a beszélgetést, egy hét múlva folytatjuk. Köszönöm én. én is köszönöm köszön szépen. Karácsony Gergelyt hallották, Zugló polgármesterét. A műsort a Zuglói önkormányzat támogatta. Ö, köszönöm, Kéhan úr. Azt mondta, hogy interaktív egy kérdést. Tehát a Karácsony úrhoz gyorsan? Nem, mert 8 óra 33 perc van, és már is köszöntem tőle. Jó, ja, csúszik az adás. Itt még élő az adás. Hát ez lehetséges, de <gül> <gül> akkor ezt a csúszást legközelebb figyelembe kell venni, és akkor valamivel hamarabb kéne telefonálni. A péntek meglehetősen feszített, máskor időnként előfordul, hogy ilyenkor visszahívom a másikat, de most ezt nem teszem meg, elnézést kérek de már a mai műsor se fog tenni, hallgatói telefonok nélkül Fialaj János lett? Igen. Benedek van a vonalban. Hát, figyelj, én megpróbáltam mindent megérteni. Az építési beruházás 433329 kötőjel 2018-ból nem állítanám, hogy minden sikerült. Itt, itt ugye arról van szó, és ezt meg kéne próbálni a nép számára belejtve, engem én is a néprésze vagyok. Te is az vagy, de most ugye te vagy kérdezve valamilyen ügyben. Ugye? Maga a hír az egy hangzatos cím, de most felejtsük el a hangzatosságát, nézzük annak a tartalmát, amely ugye úgy szól, hogy műtárgy okok miatt kiegészítő szűrőket kell elhelyezni, amit a megrendelő kellő gondossága eljárva nem láthatod, emiatt, el, nem láthatod előre, és emiatt az Országos Múzeumi Restaurálás és Raktározási Központnak a költségei emelkednek. Nem kis mértékben, de most itt hirtelen hallgatókat ezzel nem akarom sokkolni. Ugye itt van előttem ez az építési beruházás, még egyszer nem mondom el, mert nem hiszem, hogy először biztos nagyon szellemes volt de másodszor végképpen nem. De van itt egy, egy összefoglaló gyengébbek számára, mint én, ami ugye arról szól, hogy a módosítások ismertetésére, a ismertetés, hogy erre az egészre miért van szükség, és arról van szó, hogy ugye ez egy olyan raktárközpont, ahol a levegő mozgásának jelentősége van Uh, és valamit csak egy kiegészítő szűrővel, három darab super lux, vagy super lux, nem tudom, hogy kell ejteni, berendezéssel tudja a vállalkozó megrendelő igények alapján biztosítani, ugyanakkor ez a rendszer a fenti előszűrő funkciót nem biztosítja. A kiegészítő szűrők elhelyezése költségtöbletet jelent megrendelői oldalon, B épület végség befejezése, a toronydarú lebontását követően 60 nappal meghosszabbodik, tekintettel arra, és itt tovább, és itt tovább. Tehát nem csak arról van szó, Ugye itt két költség is emelkedik. Egyrészt van, egy, van egy, egy gép, amit meg kell venni, vagy több gép, viszont van egy járulékos költség, hogy miután ennek a beépítéséhez daruk szükségesek ennek következtében, tovább kell, hogy ott daruk legyenek, amelyek egyébként akkor nem lettek volna, és egyéb munkaköltségek is jelentkeznek. Aki ezt kifogásolja, nevezetesen azt, ahol én ezt megtaláltam, majd ugye elolvastam a teljes szöveget, ugye arról ír, hogy miközben maga a, a, az építési beruházás, tehát az, amiről beszélünk, az a közlönyszövegben elmondja, hogy ez egy előre nem látható dolog volt. Az emberben mégis felmerül bennem is az a kérdés, hogy vajon Hol van az a határ, ahol az előre látható dolgok, vagy előre nem látható dolgok vannak, és ahol nem? Mert ugye útépítéseknél voltak régészeti munkák, és volt olyan, hogy egy olyan tett találtak, aminek következtében jelentősen húzódozott volna el a kivitelezés, arra aztán a kormány aztán hozott is valami jogszabályt, hogy annak legyen valami limitje. De ezek ilyen előre nem látható körülmények. De az, hogy ilyen szűrőkre szükség van, vagy nincs szükség, azt te, aki jogász vagy és nem vagy ilyen építési szakember, de menet közben szükségszerűen azzá válsz, te hogyan fogod számomra és az adott esetben ellenséges érzülettel rendelkező a Városlegeti Project iránt ellenséges érzülettel rendelkezők számára elmagyarázni, hogy ez tényleg egy olyan dolog, amire szükség van, és tényleg egy olyan dolog, amit előre nem lehetett látni. Nagyon Érthető vagyok, ugye? És abszolút, abszolút, abszolút értem. Ugye az Országos Múzeumi Restorálás és raktározási Központról beszélünk a Szabolcs utcai kórház rom épületeinek a helyén, ami valóban egy eléggé előre haladott kivitelezési fázisban van, hiszen... A vállalás alapján év végére, jövő év, legelejére elkészül a teljes épület. Ugye ez lesz a Liget projektnek a második elkészülő épülete a hónap végén, most hónap végén nyitó Szépművészeti múzeum után. És Úgy amelynek logisztikailag is központi jelentősége van, mondjuk a Néprajzi központi Múzeum jelen... szempontjából. Pontosan így van, hiszen 350 ezer darab műtárgy fog ide beköltődni. hogy amíg ide nem láttor. tud bekerülni, tehát hogy a Néprajzi Múzeum jövő és múlik azon, hogy itt időben el tudják-e helyezni a tárgyakat, beleértve ugye, hogy a, a volt épületet meg fel kell szabadítani más célra. Pontosan, pontosan, tehát, hogy ennek túl a múzeum szakmai jelentőségen tényleges organizációs és raktározási kérdései vannak. Tehát ez az épület elég előre haladott állapotban van. Egyébként tényleg gyönyörű, én pont a múlt héten voltam is, kint bejártam az egészet, egészen megdöbbentő. Ugye itt vannak teljesen új épületelemek, és vannak, vannak felújított épületelemek, amik védett épületek tényleg gyönyörűek lettek, és egy fantasztikus közpark is nyílik, ezt ugye azért ne felejtsük el, tehát ez egyik lezárt barna mezős terület volt, ahova majd mostantól kezdve nyitvatartási időben bárki bemehet. De nem ez volt a kérdés, és nem is akarok kitérni a kérdés előn ebben a, a, az ügyben. Egy picit muszáj ingatlanfejlesztési alapismereteket mondanom, ahhoz hogy érthető legyen ez a, ez a szerződés, ugye. Többféle módon lehet ingatlant fejleszteni, vagy ingatlant építeni, és most tényleg próbálok nagyon leegyszerűsítően fogalmazni, és elnézést kérek azoktól, akik a szakmából érkeznek, és túl egyszerűnek vélnek bizonyos kérdéseket. De azt is mondhatom, ha nekem van egy telkem, és arra szeretnék egy házat, akkor azt mondhatom valakinek, hogy nézd ott az a telekén, legközelebb ezzel a kérdéssel akkor szeretnék foglalkozni, amikor a kulcsot átadják, és akkor szeretnék ide beköltözni. Sőt, lehetek van ennek is gyakorlata, lehetek ennél még egyen határozottabb, és azt mondom, hogy én itt lakom ebben a lakásba, és akkor szeretnék oda beköltözni, amikor már a könyveim uh -huh. is ugyanolyan sorrendben vannak bent. Uh, nyilván ebben jelentős árvágító tényezők vannak, uh, hiszen ebben az esetben mindent jó uh, félredes ne segítség, csak a leegyszerűsítés kedvéért. Én most azt érzékelem, mint hogyha én megrendeltem volna tőled egy lakást, ez uh, nagyon rossz lesz a példa, ez el is készül, vagy már készülőben van, amikor egyszer csak azt mondod nekem, hogy hát ba meg, kifelejtettem belőle a fürdőszobát. É, jános, ha nem mondhatom végig, a nem fogjuk ok. a történetet. Tehát a helyzetek levetkező. Ugye a Városliget ZRT beruházóként azért egy elég nagy felelősséggel bír abban, hogy egy valid szakmai hozzáadott értékkel megpróbálja lehető legjobb áron kihozni ezeket az épületeket, még akkor is, hogyha ez egy ezer négyzetméteres tényleg gigantikus épületről van szó. Természetesen külön szerződésekbe állapodunk, meg egy csomó előkészítő munkáról érts, Megbízzuk a tervezőt, megbízzuk az előkészítő mérnököt, megbízzuk azt, aki a bontásokat végzi. Tehát nem egy darab szerződést kötünk erre a kérdésre. Ténykérdés, hogy ezek közül vannak nagyobb és kisebb volumenű szerződések, hiszen nem ugyanolyan összeget emészt föl a tervezés, nem ugyanolyan összeget emészt föl mondjuk a szabályozási tervnek az elkészítése, és nem ugyanilyen összeget e, emészt föl magának a teljes épületnek a generál kivitelezése. A generálkivitelezés is alapvetően azért munkafázisokkal áll, van egy mélyépítési rész. Van egy kérdést egy, engedjél meg csak arra nézel, amit most mondtál. A tervezésben erről volt szó? Mármint miről? Ami most pótulagosan oda bekerül. Természetesen igen, de nem pótlólagosan kerül be, ezt szeretném yeah. Tehát Arról szól a történet, hogy amikor mi a Strabaggal kötöttünk egy első szerződést, ez a kizárólag a mélyépítésre vonatkozott, ez egy nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként a Strabag nyerte meg. Ezt követően, amikor a mélyépítés elkészült, mi kötöttünk egy újabb szerződést a Strabaggal, ami a magasépítés legfontosabb részeire vonatkozott, tehát a szerkezetépítésre, a gépészeti munkálatoknak egy meghatározó részére, és rengeteg szakágra, ami még ahhoz tartozik, hogy itt egy kinézetű dolog legyen. Tekintve, hogy a tervek akkor, amikor mi a második nyílt közbeszerzési eljárásunkat a strabaggal lefolytattuk, akkor ugye nem kiviteli tervek alapján folytatja le az ember a tenderezési eljárást, hanem igen, ez a tender terven, tehát még nincs megtervezve az utolsó, utáni belső dekoráció, hogy pontosan hogyan nézzen ki. Érzékeltük a StrabaG első ajánlatából, hogy van egy olyan rész több mint 6 milliárd forintért, ez a gyenge áramú rendszereknek a telepítése, hívjuk így összefoglaló néven, mondhatunk szűrőket, meg mondhatunk különböző elektronikus szellőztető, meg ilyen rendszereket, amire az az élményünk támad, hogy ezt valószínűleg, Olcsóbban is meg lehet oldani, hiszen liget szinten ezeknek a rendszereknek egységesnek kell lenni, és kommunikálniuk kell tudni egymással. Tehát ugyanolyan műtárvédelmi szempontoknak kell megfelelni a Néprajzi Múzeumban, a Szép Művészeti Múzeumban, az Új Nemzeti Galériában, mint az ezek hátterét biztosító ö, raktárbázisban. Ezért a Strabagnak a generál, az első generál szerződésébe nem raktuk bele ezt a munkarészt. Elkezdtük kidolgozni egészen pontosan azokat a műtárgyvédelmi szempontokat, többi épületben ez hogyan fog kinézni, milyen technológiai specifikáció kell ahhoz, hogy ez ésszerű költségek mellett kihozható legyen. Ez egy nagyon feszes diskurzus egyébként ilyenkor a szakmával, hiszen nyilván azok, akik a muzeológusok, akik műtárgyakkal foglalkoznak, azoknak a sok sem elég. Ők azt gondolják, hogy nem elég, ha ötféle légállapotot tudunk beállítani e, egy épületbe, ők ragaszkodnak ahhoz, hogy hétféle légállapotot is be kell tenni, különben a műttert romlásnak a veszélye ott van. E, a kivitelező meg magától azt mondja, hogy ugyan e, ne vicceljünk, ne bolondozzunk ebben a kérdésben, kétféle légállapot is elég. A Városliget ZRT-nek itt nem csak az a feladata, hogy beruházóként építészetileg megtalálja a megfelelő megoldást, hanem az is feladata, hogy múzeum szakmailag megtaláljon egy arany középutat. Ekkor már épül a ház. Tehát azt kell látni, hogy ekkor már az egész ház épül, de tekintve, hogy ezek olyan munkafázisok, amik tulajdonképpen... Nem mondhatod azt, hogy az... nem tudok hallgatni. Azt kérdezem tőled, hogy az mikor volt, amikor a múzeumi szakemberek szembesültek azzal, hogy mi lesz, és először jelezték neked, vagy a kivitelezőnek, hogy ők szeretnének egy harmadik, vagy negyedik olyan lehetőséget, amit egyébként a betervezet nem produkált volna. Nem ilyen része a gyenge áramú történet az egész háznak. Le akarom fordítani ezt egy családi házra, akkor azt mondom, hogy mi szerződést kötöttünk a Strabaggal arra, hogy építsen egy házat, aminek legyen uh -huh. falak teteje, uh -huh. de az ablakokról nem tudtunk még megállapodni. De tekintve, hogy az ablakokat és a nyílászárókat elég csak akkor betenni, amikor a falak és a tető már áll, ezért a Strabaggal egy olyan szerződést kötöttünk, hogy építsen egy olyan házat, ami falakról és tetőkről szól, de az ajtók és az ablakok még nincsenek benne. Mert tudtuk, hogy addig, amíg a falakat és a tetőt építi, addig mi még tudjuk specifikálni az ablakokat, majd eldöntjük, hogy ezek golyóálló kell, vagy, vagy pedig elég a, a, a sima üveg. Csak itt most az ablakot és De az alkat... De tökéletesen értem. Gyeng áramú rendszer. Jó, csak az, az említetted azt, hogy ott felmerült egy olyan igény, amilyen igényel eleve nem számoltak. Ezért kérdezem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem merült fel ilyen. ilyen specifikálni kellett, akkor rosszul fogalmaztam, elnézést kérek. Specifikálni kellett ezeket az igényeket. Tehát akkor, amikor a fal elkezdett épülni a házba, akkor még nem tudtunk megállapozni, hogy egyrétegű, kétrétegű üveg, vagy pedig golyóálló üveg kell ebbe a történetbe. Itt a városliget ZRT-nek két döntési lehetősége volt. Á, a. a házat sem kezdem el építeni uh -huh. egészen addig amíg ebbe, ezekben a kérdésekben meg tudok állapodni, vagy lévén, hogy ezek jól elválasztható munkarészek, különálló munkarészek, uh -huh. és ezek nem érintik a falak kérdését, ezért elkezdjük építeni a házat. Tökéletesen értem, tehát azt mondod, hogy ez technológiailag megoldható volt, de maga az az igény, mely szerint ilyen legyen, az nem tőledek volt, hanem a múzeum szakma részéről. Ezek a, ezek a, e, és ezek kiváló igények, és most arra meghatároztuk, hogy golyóálló üvegre nincs szükség, de a három rétegű üveg pedig mindenképpen szükséges a történetbe, és ezért vidáman meg tudtuk rendelni ezt a szerződés módosítást, hogy immáron egy teljesen komplet házgerője De azt kérdezem tőled, hogy a technológiai folyamatot illetően az egy természetes dolog, hogy ez a megegyezés menet közben történt, és nem hamarabb? Teljesen természetes, és egy dologgal még ezt abszolút indokolni is tudom, hogyha valaki kiszámolja most a teljes OMRRK-nak a négyzetméterre vetített költségét, akkor ez az jelenti, hogy 500 ezer forint per négyzetméter áron jött létre. Ez világ csodája. 2018-ban ma e, egy ilyen léptékű épületet nincs Magyarországon olyan kivitelező, aki 1 millió forint per négyzetméteres kivitelezési ár alatt elvállalnak. Ez teljesen biztosan merem állítani most e, szóval az kell. kivitelezővel beszéltünk, Mi 2015-ben elkezdtük építeni ezt a házat. Ha én 2015-ben azt mondom, hogy az OMRR-kát nem kezdjük el építeni mindaddig, amíg az utolsó utáni technológiai kérdésre nem adtunk választ, és az ablaküvegnek a típusát meg nem határoztuk akkor ezt a házat 2016-ban vagy 2017-ben tudjuk generálvállalkozásba adni. Igaz, ebben az esetben már a pontos ablak specifikációval És akkor a nézetméter ár hogy alakult volna? Akkor már nem ugyanazon az áron vállalta volna el. Na, ez a, tipikusan az a, a dolog, amir, amir, ami, ami miatt nekünk beszélgetni kell. Az egy másik kérdés, hogy ezt adott esetben valaki e, milyen füllel hallgatja, arra én nem tudok ráhatása lenni. De én ezt a választ elfogadom, de ugyanakkor az, hogy, hogy tehát valójában egy beszélgetés erre szolgál, mert, mert ilyen szöveg a sajtóban legalábbis nem volt felelhető, mert ugye, amit én megtalálok ebben a bizonyos szövegben, az úgy szól, és ez összefüggésben is van, meg nem is azzal, amit te mondtál, hogy idézem a főépület tekintetében, itt ez nem egy névelő, hanem az A főépülete tekintetében a megrendelő számára előre nem látható körülmények miatt az alábbi módosítás igények merültek föl, és akkor most itt sorolhatnám, de ez nem nagyon mond senkinek semmi se, hogy például a vegyi fülke elhelyezése, vagy egy plimovent, vagy más típusú, jó, itt abba hagyom. Az a szöveg, mely szerint előre nem látható körülmények, ez azért mindazok számára, akik nem ismerik a történetet, vagy nem feltétlen rokon szemvel követik, azért hát minimálisan is félreérthető. Uh, igen, abszolút értem. Ugye a közbeszerzési törvény két esetben biztosít lehetőséget a szerződésmódosításra. Az előre nem láthatóság és az el nem választhatóság az a két specifikáció, amit a közbeszerzési törvény meghatároz. Tehát nyilván az a helyzet, hogy akkor, amikor a szerződésmódosítás megtörténik, akkor ezeknek a uh, klauzuláknak a mentén kell megfogalmazni, azt gondolom, hogy ez az, ami a tisztelt újságírót megtévesztette ebben az ügyben. De mondom még egyszer, ez egy teljesen világos folyamat. Bonyolíthatnám ennél jobban is, mert ennek azért egy központi része volt az, hogy a, a, a teljes városligetben egy integrált, gyengáramú rendszert hozunk létre, de azt gondolom, hogy ez már tényleg olyan e, nincs kérdés, olyan technológiai kérdés, amire nem biztos, hogy a műsor keretei megfelelődik. Jó, Jól beszélsz, közben meg azért van szükség, mert ugye ez szintén egy olyan a vagy amikor majd lesz, lesz truvály a, a, a ligetet illetően, ami számos dolgot megmagyaráz, és ami máshol nincsen, és akik ezt nem ismerik, azok ezzel kapcsolatban nem tudnak kérdést feltenni, és nem érthetik, hogy ennek miért van e, e, drágító hatása. De Mondom még egyszer, tehát a házak több részből épülnek föl, több szerződést kötünk rá, mire az egész uh, OMRRK mondjuk elkészül, valószínűleg 30-40 darab olyan szerződésünk lesz, aminek az eredményeként létrejön az a világszínvonalú muzeum szakmai központ, amit remélem, hogy az intézmények, és egyébként lévén, hogy lesz benne, publikusan látogatható rész is, így a nagy közönség számára is meglátogatható rész. Leegyszerűsítve a történet, lehet. hogy arról szól, hogy az az ellenzéki sajtó, amelyik árgus szemekkel nézi a Városligetet, amely drukkol, hogy majd jól működjön, de menet közben meg annyi feltételez, minden egyes ilyen esetben valami eh, olyan dolgot sejt, eh, ami, ami mögött valami visszaélést gyanítanak. Én ezt megértem, nyilván nekik ez a dolguk, én azt tudom még egyszer mondani, hogy, hogy én nagyon bátran állást is ajánlok mindenkinek a Városliget ZRT-nél, aki 500.000 forintos négyzetméter ár alatti ingatlan fejlesztésre tud ma vállalkozni. Tehát én erre kifejezetten büszke vagyok a vállalat nevében, hogy ezt az intézmény minden, az összes szerződéssel együtt, a jelenlegi piaci árszinthez képest szignifikánsan olcsóbban tudjuk kihozni. Maguk ezek a berendezések ezek mennyivel drágítják az összköltségét tekintve ezt a raktározási központot? Ez így nem, nem élő kérdés. Tehát azt tudom mondani, hogy ez a szerződés rész, amivel most az alapszerződést módosítjuk, ez körülbelül ennek egy 10 az egész projekt értékének egy 10-15 százaléka, ami most kerül leszerződésre. De még egyszer mondom, lesznek még munkafázisok, amik vagy szerződés vagy külön közbeszerzés keretén belül az OMRK-hoz fognak kerülni. Ilyen léptékű már nincsen, de mondjuk például azok a berendezési eszközök, amik tényleg ahhoz kellenek, hogy 21. századi színvonalon lehessen, felbecsülhetetlen értékű műtárgyakat restaurálni. Ezeknek a beszerzése még hátra van. Természetesen emberileg, szakmailag, művészileg fel vagyok készülve azokra a cikkekre, amikor majd megvesszük a lézerspiergométer nevezetű kiváló eszközt. Ilyet biztos nem veszünk, mert ilyet nem létezik, de a múzeum szakmai kollégáim el tudják mondani, hogy milyen lézeres és egyéb technológiákat használó eszközöket fogunk vásárolni. Akkor majd lesznek orgánumok, akik azt fogják írni, hogy drágul a Városliget beruházás, ilyeneket is vesz. Egy kérdést hadd tegyek föl azon a szinten, amit én ma képviselni tudok, hogy egyébként költségvetésileg, amivel te pénzzel rendelkezel, abban ezek az összegek milyen mértékben vannak jelen? Az umrk nak a teljes fedezetéről kormányhatározatunk van, abszolút rendelkezésre áll a teljes UMRRK-nak a fedezete. Beleértve az, amiről eddig beszéltünk. Beleértve minden egyes munkarész. Tehát a, a tervezést is a szabályozási tervmódosítást is, a műszaki ellenőrzést is, a mélyépítést is, a szerkezetépítést is, a gyenge áramú rendszereket is, és utána ennek a teljes berendezését is, sőt ennél többet is, még azokat az üzemeltetési költségeket is, ami az első két évben az OMRRK-nak az üzemeltetéséhez szükségeltetik, hiszen ezt a házat fűteni kell, fűteni kell, légtechnikát kell üzemeltetni, úgyhogy ennek a fedezete ütemezettel rendelkezés. Majd, nem arról van szó hogy te be akarsz és a gyermekeiddel, gyönyörű fiaiddal, én pedig azt mondom neked, mint kivitelező, hogy oké, okay, György Javics úr, megegyeztünk, ez tízbe be de sajnos most úgy tűnik, hogy ez csak 25-ét lesz kész, 25 alatt maga ebbe sose fog beköltözni. Nem, nincs, ja. ilyen. nincs ilyen. Mások azt vetik föl, ugye ilyen gondolataim nekem nincsenek, de én szívesen veszem, ha mások segítenek nekem a gondolkodásban, hogy... Tényleg az-e a helyzet, hogy most nincsenek miniszteri biztosok, mert hogy egyáltalán azt tudom, hogy szükségeltetik egy miniszteri biztos, mert végre van ott kellő ember, aki felelősen tud erről a projektről gondoskodni, mert hogy az új kormány a régi miniszteri biztosoknak a státuszkóját nem hosszabbította meg. Nem tudok ez érdemben hozzászólni, mert most egy exlex helyzet van, ahogy én is látom, de a Városliget ZRT-t ilyen szempontból különösebben nem érinti. Hiszen mi egy teljesen világos struktúrában dolgozunk, a tulajdonosi joggyakorló, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, aki kinevez egy igazgatóságot a Városliget ZRT élére, ez az igazgatóság ma is működik, létezik háromtagú ebben a másodpercben. Ennek az elneke ugye Bán László, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezen kívül, kinevez, mint tulajdonosi gyakorló, kinevez még egy vezérigazgatót, aki a harmadik fél... Jó, tehát, hát te is ismered azt, bánom. hogy a királyi üdvar életével kapcsolatos ö, a sajtó nagy érdeklődést mutat, és hogyha valakit nem látott tartósan, vagy nem az a címe, mint korábban volt, akkor messze menő következtetéseket vonnak le. A sajtó már így működik. Um, Sikerként lett elkönyvelve független attól, hogy nem mindenki örült az eseménynek, hogy a magyar zeneháza építése során olyan fa átültetésére került sor, amiről, ha jól tudom, akkor azért nagyon sok ilyen méretű fa nem lett átültetve. Valóban. Ugye most már ebben a fa átültetés kérdésben elég régóta benne vagyunk itt a Városligetnél, és azért fantasztikus élmény, amikor sikerül ezt ebből az átpolitizált közegből kiragadnunk, és egy a normalitás talajára tévednünk. Ugye tényleg a Néprajzi Múzeum eredményes fátültetései, ugye a biodóm környékén több mint félszáz fának az eredményes átültetése az ifjúsági sportpályánál történt fátültetéseket követően. Most a Magyar Zeneházánál is egy több tonnás fát sikerült eredményesen átültetni. Ugye ezek közül vannak olyan fák, amelyek a Városligetben már több mint tíz évvel ezelőtt lettek átültetve, sőt ennél régebbi átültetések is vannak. Van egy izgalmas film erről, amit készítettünk, érdemes megnézni a Youtube-on, megtalálható. De az a helyzet, hogy itt most a Városliget legújabbkori történetében is, több mint három éve zajlanak eredményes fa nagyon izgalmas technológia, érdemes megnézni ezt a kis filmet, mert lehet kezdeni és azért tartani tudjuk azt a szavunkat, ahol azt mondjuk, hogy beruházás miatt értékes eh, ligethonos faegyed nem sérül, ehhez eh, át kellett ültetnünk ezt a fát, és ezt eredményesen sikerült megtenni. Én megértem azt a mondatodat, hogy eh, van, akinek ez nem tetszik, de azért egy eh, kiutalást hagy tegyek. Eh, beszéltünk talán már itt a műsorban is erről, hogy átadtuk a kutyás élményparkot még valamikor eh, nyár közepén, Tényleg gyönyörű lett. Több mint ezer kutya ö, látogat ide naponta. A komoly üzemeltetési kihívás elé állít egyébként minket, hogy hogyan is tudjuk kezelni ezt a részt, ezt a túlterhelést, hiszen ma a ligetben a többi kutyás élménypark, ami meg fog épülni, ö, még ebben a másodpercben ugye nincsen kész. És ö, túl a túlterhelésen azért ez egy elgondolkodható ügy, hogy mi történik akkor, amikor előjön a bokorból a normalitás. Amikor nem azok beszélnek egy kutyás élményparkról, akik a készítés ideje alatt, akik e, e, azt vizionálták, hogy itt majd bezárják a kutyákat, meg az egész Liget projekt ellen tüntetnek, de nem is azok, akik a Liget projekt mellett politikai alapon állást foglalnak, hanem egyszerűen azok az emberek, akiknek készül ez az egész kérdés. Hasonló az élmény most a faátültetésnél is, tényleg hihetetlen sokan csodálkoznak rá erre a technológiára, hogy Magyarország ma valóban ott tart, hogy megengedheti magának, hogy ilyen technológiákat alkalmazzon, és eként mentse a fákat. Szóval ez, ami egészen csodálatos, Tényleg, euh, én láttam azokat a gyerekeket a Városliget a teraszán, akiket meghívtunk akkor, amikor ezek a fátültetések voltak, akik nézték ezt. Én láttam azoknak a tájépítészmérnököknek a szemét, akik hallottak ilyen technológiákról, de ezt mindig csak valami külföldi vajákolásként élhették meg, és most itt ténylegesen Magyarországon látják, hogy egy két éves előkészítés után hogyan emelkedik a levegőbe egy adott helyzetbe száz tonnás fa. Ez valami egészen fantasztikus dolog. Mondom, tiszteletben tartom, hogy van, aki szerint uh, ez, uh, ez uh, felesleges, vagy van, aki szerint ez uh, szintén a Liget projekt ős bűneihez tartozik hozzá, de én inkább azt ajánlom, hogy érdemes erre biztosítani. Jó, ezzel van biztos, a biztos olyan, aki azt mondja, oké, okay, ennek nagyon örülünk, majd nézzük meg két év múlva, és akkor majd meg kell nézni két év múlva. Nekik azt javaslom, hogy nézzék meg azokat a fákat, amik két évvel ezelőtt lettek átültetve. Ismét más, mert ugye... Egyébként rengeteg, tehát én ugye már csak azért is olvasom a sajtót, hogy mindazok a kérdések, amelyek erre a területre összpontosulnak, úgy tudjanak, tehát úgy tudjam őket föltenni, hogyha egyébként így nem olvasnám a sajtót, ami nem feltétlen problémákat vet föl, amit én egyébként fejemből nem tudnék megoldani, az pedig, hogy tőled kapjak előre készített kérdéseket, az elmúlt időben nem valósítottuk meg. Tehát ő ugye azt írják, hogy miután a Magyar nemzeti Galériá Nem álló kiállításokkal áll elő, így aztán 2016-ra vonatkozóan, illetve 2017-re vonatkozóan, ugye van egy hazai közgyűjtemények látogatottsági listája, amiben a Magyar Nemzeti Galéria az ötödik helyre csúszott, ami egyébként egy nagyon jelentős hely, de... de Ugye hát a Szép Művészeti ebben nem szerepelhet, hiszen ott akkor munkálatok voltak, de melyet szoros összefüggésbe hoznak azzal, hogy ott egyébként aktuálisan milyen kiállítás van, mert sajnos akkor is kiállítás nem keltette fel olyan mértékben az érdeklődés, mint hogy korábban más kiállítások felkeltették. És ez ugye a jövőre vonatkozóan e, mutat irányvektort, hogy hát majd, milyen jellegű kiállítások lesznek azok, amelyek a KPMG, vagy a KPMG arról nem írt, hogy milyen kiállítás kell ahhoz, hogy azok a számok, amelyeket a megtérüléssel kapcsolatban megállapítottak, meg legyenek, de nyilvánvalóan, hogy akkor fog olyan mértékben emelkedni a liget látogatottság, ahol olyan kiállítások lesznek, ami miatt érdemes oda kilátogatni, olyan kiállítások pedig sajnálatos módon, vagy nem sajnálatos módon, hát kurvasok pénzbe kerülnek. Én ettől különösebben nem félek. Tehát, amikor a vázis 15-e és húsvét között két étre kinyit a román csarnok, anélkül, hogy bármilyen kiállítás lenne, akkor. Nyugodtan az újdonság varázsáról beszélünk, az majd egyszer megszűnik. Múzeum előtt, és jön 75 ezer ember, valóban van egy újdonság Az időszaki kiállítások esetében azt gondolom, hogy az újdonság időről időre fel kell tudni mutatni. De ezzel kapcsolatban, aki a bezárást megelőzően a szépművészeti Múzeum ismert kiállításait, akár az állandót, akár az időszaki kiállításokat végignézte, és ebben az időszakban ugye a galériával kapcsolatban is euh, látta a kiállításokat, nem hiszem, hogy komoly kételyek merülhetnek föl, de annyit hozzáteszek ehhez, hogy mindenképpen egy nagyon izgalmas és új helyzet jön létre itt a városligetbe, és most nem arról bár lehetne róla hosszasan beszélni, hogy mennyiben erősítik egymást az intézmények, amik itt vannak, mennyire lesznek majd pérletesek, akik elmennek a Néprajzi múzeumba, Mezőgazdasági múzeumba, és ezt követően a galériába. De maga a Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum, ami ma ugye egy intézmény, az egy egészen izgalmas új koncepcióval fog előállni. Hiszen eddig az volt, hogy a Nemzetközi Remekművek ugye a Szépművészeti Múzeumban voltak megtalálhatóak, és a galériába. Uh, volt megtalálható a magyar uh, képzőművészetnek ugye a legjelentősebb alkotásai. Ez a koncepció abban a pillanatban, amikor a Városligetbe költözik, a Szana az Új Nemtati Galéria, ez megváltozik, és gyakorlatilag az 1900 előtti uh, gyűjtemények, független attól, hogy magyar vagy nemzetközi a szépművészeti Múzeumban lesz megtekinthető, és az ezt követő időszak gyűjteménye, az pedig a Nemzeti Galériában. Ez kiemelkedően fontos, ez követi abszolút a nemzetközi trendeket, hogy az adott országnak a képzőművészete az teljes egészében kontextusban legyen helyezhető. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a, ez a megújuló struktúra, ez önmagában egy komoly tömegvonzó hatással fog bírni, de teljesen igazad van abban, hogy időről időre azok a blockbuster kiállítások, amelyek nagy tömegeket képesek bevonzani a múzeumba, ha úgy tetszik, olyan emberek számára is megnyitják a múzeumi élményt, akik maguktól egy alapkiállításra, egy állandó kiállításra nem biztos, hogy eljönnének. Ez egy óriási feladat és felelősség. Én azt gondolom, hogy Bál László főigazgatói minőségében mindkét intézmény tekintetében kiemelkedőt alkot a magyar múzeumi piacon. Annak meg végtelenül örülök hogyha a múzeumok között egy kompetitív helyzet alakult ki, ugye, és megpróbálnak több embert bevonzani. Utolsó, ez nem is kérdés, hanem hogy mi minden, tehát hogy maga a szakma, hogyan tekint a Liget Projectre. az azért érdekes, mert volt egy interjú a Virág Galériának a társ tulajdonosával, és ő a következőket mondta, a gyűjtők számára nagy segítség lenne, Például, hogy a nagyon magas 27%-os áfa helyett a magyar műtár miként az egyébként a külföldi gyakorlatra jellemző kevesebb, maximum 5-7%-os vámtarifával jöjjenek be az országba. Majd később erre egyébként látok is törekvést, hiszen az, hogy megjelent az állami mecenatúra, rengeteg mostra kiállítás nyílik, és van egy ligetprojekt, projektű, mind-mind arra utal, hogy a kultúra, a az elmúlt években komolyan növekedett Magyarországon. Tehát az, hogy emberek milyen összefüggésben beszélnek a Ligeszt az valójában annak a határa a csillagosé. Én szerintem most a hagyományok házának a megnyitóját követően, ahol azért egy elég világos képet kaphattunk arról, hogy milyen széles spektrumon mozog a magyar kulturális beruházásoknak a, az aktuális tendenciája, senkiben nem lehet kételje a tekintetben, hogy azért a kormányzat elég eltökélt abban az ügyben, hogy a Liget projekten túl komoly kulturális fejlesztéseket hajtson végre Magyarországon, nem csak ingatlan oldalról, nyilván én leginkább talán ehhez értek, de látom, hogy központi elemként jelenik meg itt a kultúra finanszírozás kérdése is. Itt tapasztalatot hiányban? nem szenvedünk. Azt kérdezem tőled, hogy itthoni és nem itthoni tartózkodásod a jövő hét csütörtökkel hogyan kvadrál? Pontosan úgy, hogy állok rendelkezésre. Nagyon szépen köszönöm. kellemes hétvégét kívánok. Szintén. Köszönöm. Szia. edeket Benedeket hallottak. Én még nagyjából 7 percig maradok. Addig összerámolok, és ha valaki akar telefonálni, akkor a rendelkezésére állok. Aztán el kell mennem, mert még össze kell szednem magamat a tévéfelvételhez. Jó reggelt. Jó reggelt. Hát elfogadhatatlan ez a szóáradat. Hát hogyha én tervezek egy házat esetleg, és van egy adott pénteken, akkor azért akkor tartom magam valahogy. A Puská stadion több tíz milliárddal túllépte az eredeti összeget. És itt nincs olyan építkezés, hogy utólag sok milliárdok ne jelentkezzenek. Mi lesz az ezerágyas kórházat? az a tervezethez képest hány tíz milliárd a ar, ar, Arra nehezen tud reagálni ön, hogyha az építkezési boom miatt, hogyha valamit hamarabb elkezdenek, akkor önmagából abból adódóan, hogy valamit hamarabb elkezdenek, az árcsökkentő hatású, mert később olyan konjunktúra van, hogy az abban résztvevők korlátozotlan állnak rendelkezésre, és az árak ennek következtében úgy emelkednek a csillagos égig, ahogy egyébként, ha korábban kezdik, nem. De mi az, hogy ablakok, ajtók nincsenek betervezve? Ed, nem ezt, ezt mondta. Elnézést. Hát, ő... nem. Tehát ne harag... nem. konkrétan nem erről volt szó. Tehát így jön létre az, amikor valaki egy beszélgetés hasonlati elemeiből arra a következtetésre jut, hogy azok a konkrét szövegben megjelentek. Hát nem ez történt. Ugye ezért rossz, amikor valaki valamit érzékeltetni akar. Ha én megteszem, az is rossz, de hogyha a riportalaj megteszi, akkor végképp érlejthetővé válik. Egyetlen egy esetben tudom fölumbulni azt a teljesítményt, amit egyébként a Kejfel Jancsi nyújt, hogy egyébként egy olyan szakemberrel hozom össze Györgyevics Benedeket, aki e úgy vitapartner, amire meg nem biztos, hogy a alkalmas, mert hogy egyébként az építészeti részhez a cégen belül másért. Értem azt, amit ön mond tökéletesen, hogy hogyan lehetne önt belétve engem száz százalékig meggyőzni, annál jobban, mint ami itt történt, ezen el fog gondolkodni, miközben se ön, se én nem értünk hozzá. Tapasztalunk egy árdrágulás, és annak a magyarázatát, kell elfogadnunk objektíven egy olyan történetben, amihez nem értünk, és amelyhez csak azért viszonyulunk, mert egyébként szeretnénk, ha ilyen átrágított tényezők nem lennének. Próbálok úgy fogalmazni, hogy magam is megértsem. És akkor másodpercek alatt vagyunk a 9. kerületi kilakoltatásnál, és ott vagyunk mindenhol, amelyben mind-mind otthonosabban mozgunk, mint azok, akik egyébként azt szakmailag intézték. 06148909999 és egy állok rendelkezésre. Hozzátéve, hogy nem hiszem, hogy nekem meg kéne védenem a Györgyem is, ha önöknek vannak ilyen felvetéseik, meghallgatom, és legközelebb, ha tudom, akkor közvetítem. Nem jól áll nekem az, hogyha egy riportalany helyett annak távollétében egy ilyen beszélgetésben olyan mondatokat mondok, amelyeket nem ő mond. Egy valamennyi beszélgetésre áll. 0 hat egy négy Én mához a kérdésem, mi van nagy bandóval, tud róla valamit? Fokkalmam De az eszébe? Kérem? Ezt honnan jutott az eszébe? Elrégen foglalkoztat, és mivel most meghallottam a műsorát, és van ez a betelefonálós műsor, azért értem ezzel a lehetőséggel. Fokkalmam nincs. nagybandó András Facebook oldalára lehet üzenetet küldeni neki legutóbbi bejegyzés október 1-én van mai zokni mese egy porkolóban az újat húz föl a régi dobd az autódalá, így teszi aki agyilag zokni nem is az ismerősem a nagybandó ezekhez az információkhoz ön mind hozzáj tud jutni internet Facebook egy és egy először. Másodszor. Senki többet? Minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, attól még megmaradt kísérletinek. Csak a hétfőn találkozunk, 7 hét óra után. Döröpont, fiala gmail.com. Amíg azt nem mondom, hogy laciteljössz, és még nem mondtam, addig telefonálhatnak. Azért a fejemben, hogy ennek a műsornak lenne olyan ismétlése, amit én külön áthallgatok, akkor az én néhány mondatomat biztos kivenném belőle, amely a fáradtságokán kis értelmetlenre Egyik másik nagyon. Na jó, negyed tíz lett vártam, hogy hátha valaki még, de nem. Örömmel szomorúan, tudomásul veszem, meg le, megfelelő rész aláhúzandó. Dörö pont, fia Lajos. I -i, anyám, anyám. én első anyám. Tudomásul veszem. Laci, teljes.